Postulasagan Annar diskur Á diskinum eru 11. til 20. kapituli 11. kapituli En postularnir og bræðurnir í júteu heyrðu að heiðingarnir hefðu einnig tekið við orði guðs Þegar Pétur kom upp til Jerusalem, deildu umskurnan mennirnir á hann og sögðu Þú hefur farið inn til óumskoruna manna og etið með þeim. En Pétur sagði þeim þá alla söguna frá rótum og mælti. Ég var að byggjast fyrir í borginni joppi og sá frá mér numinn sín hlut nokkurn koma niður eins og stór dúkur væri látin síga á fjórum skautum frá himni og hann kom til mín. Ég starði á hann og hugði að og sá þá ferfætt dýr í erðar, villidýr, skriðdýr og fugla himins og ég heyrði rödd segja við mig, slátran úr pétur og et En ég sagði, nei drottin, engan veginn. Því að aldrei hefur neitt vanheilagt niður órreint komið mér í munn. Í annað sinn sagði rödd af himni. Egi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur líst hreint. Þetta gjörðist þrem sinnum og aftur var allt reyðu til himins. Samstundi stóðu þrír menn við húsið sem ég var í, sendir til mín frá Sésaröfu og andinn sagði mér að fara með þeim híklaust. Þessir sex bræður urðu mér einnig samferða og við er gengum inn í hús mannsins. Hann sagði ós hvernig hann hefði séð engil standa í húsi sínu er sagði, send þú til Joppe og lát sækja Simon er kallast Petur. Hann mun orð til þín mæla og fyrir þau mun þú hólpin verða og allt. Heimilið þitt. En þegar ég var farin að tala, kom heila úr andi yfir þá eins og yfir ossí upphafi. Ég myndist þá orða drottins er hann sagði Jóhannes skýrði með vatni, en þér skuluð skýrðir verða með heil og um anda. Fyrst guðgaf þeim nú sömu gjöf og oss er við tókum trú á drottin Jesú Krist. Hvernig var ég þá þess umkomin að standa gegn Guði? Þegar þeir heyrðu þetta, stilltust þeir og þeir vegsömuðu Guð og sögðu, Guð hefur þá einnig gefið heiðingunum aftur hvarf til lífs. Þeir sem dreifst höfðu vegna ofsóknarinnar sem varð út af Stefáni fóru allt til Fönikíu, Kýpur og Antíokíu en gýðingum einum fluttu þeir orðið. Nokkru þeirra voru frá kýpur og kýrenni og er þeir komu til antíu Kíu, tóku þeir einnig að tala til grikkja og bóða þeim fagnaðar erindið um drottin Jesu. Og hönn drottins var með þeim og mikill fjöldi tók trú og snýri sér til drottins. Og frekninum þá barst til einna safnaðarins í Jerusalem og þeir sendu Barnabas til Antíokíu. Þegar hann kom og sá verk Guðs náðar, glattist hann og hann ámyndi alla um að halda sér fast við drottin af öllu hjarta. Því hann var góður maður, fullur af heilugu manda og trú, og mikill fjöldi manna garst drottni. Þá fór hann til Tarsus að leita sál uppi, Þegar hann hafði fundið hann, fór hann meðan til Antíokíu. Þeir voru síðan saman heilt ár í söpnuðinum og kenndu fjölda fólks. Í Antíokíu voru lærisveinarnir fyrst kallaðir kristnir. Á þessum dögum komu spámen frá Jérusalem til Antíokíu. Eitt þeirra, Agabus aðnafni, steig fram og af gift andans sagðan fyrir að mikil hungusneið myndi koma yfir alla heimsbyggðina. Kom það fram á dögum klátiðjussar, en lærisveinarnir samþyktu þá að hver þeirra skildi eftir efnum senda nokkuð til hjálparbræðrunum sem byggu í jútegu. Þetta gjörðu þeir og sendu það til öldungana með þeim barnabasi og sárt. 12. kapituli Um þessar mundi létt Herodes konungur leggja hendur á nokkra úr söpnuðinum og mistýrma þeim. Hann létt höggva Jakob bróður Jóhannessar með sverði. Og eran sá að gýðingum líkaði vel, létt hann einning taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu bröðanna. Þegar hann hafði handtekið hann, létt hann setja hann í fangelsi og fól fjórum fjögur að hermana varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir Páska að leiðan fram fyrir líðin. Sat nú Petur í fangelsinu en söpnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áðurinn Herodes ætlaði að leiðan fram svaf Petur millir tvekja hermana, bundin tveim fjötrum, og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Löst hann á síðu pétri, vaktan og mælti Rís upp skjótt og fjötrarnir fjallu af höndum hans. Þá sagði engillin við hann Gyrð þig og bind á þig skóna. Hann görði svo Síðan segir engillinn Far þú í yfirhöf þína og fylg mér Hann gekk út og fylgd honum En ekki vissan að það var raunverulegt sem gjörst hafi við komu engilsins Hann held sig sjá sín Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járliðinu sem farið er um til borgarinnar Laugst það upp af sjálfu sér fyrir þeim Þeir fóru út um og gengu eitt stræti en þá hvarf engillin allt í einu frá hann. Þegar Pétur kom til sjálfsýn sagðan Nú veit ég sannlega að drottin hefur sendt engill sinn og bjargað mér úr hendi Herodesar og frá allri ætlan geðingalíðs. Og er hann hafði átt sig gekk hann að húsi Maríu móður Jóhannesar er kallast Markús. Þar höfðu margir safnast saman og voru á bæn. Hann knúði hurð fordyrisins og stúlkaði nafni róti gekk til dýra. Þegar hún þekkti málrón Péturs, gáðu negi fyrir fögnuðu að ljúka upp fordyrinu, heldur hljóp inn og sagði að Péturs dæði fyrir dyrum úti. Þeir sáðu við hana, þú ert frá vita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það er þá engill hans, sögðu þeir. En Pétur held áfram að berja og þegar þeir lögku upp, sáuðu hann og urðu furðu losnir. Hann bendi þeim með hendinni að vera hljóðir, skýrði þeim frá hvernig drottinn hafi leitt hann út úr fangelsinu og bað á segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór í annan stað. Þegar dagur rann kom ekki lítið fát á herrmennin út af því hvað að Pétri væri orðið. Herodes let leit hans en fann hann ekki. Hann let þá yfir heyra varðmennina og bauðu síðan að taka þá af lífi. Síðan fóran úr jútiðu, nýður til Sésaregu og satt þar um kyrt. Herodes hafði verið harla gramur týrverjum og sýtóningum. Komu þeir saman á fundans fenguð blastus stallara konungs til fylgisvið sig og báðust friðar en land þeirra var háðu landi konungs um vistaföng á tilsettum degi klættist herotis konungsgrúða settist í hásæti og flutti þeim ræðu en líðurinn kallaði Guðsurött er þetta en eigi manns Jafn skjótt Laust engill drottins hann, sögum þess að hann gaf ekki guði dýrðina. Hann varð ormjétin og dó. En orð guðs eldist og breyttist út. Barnabas og Sál snýru aftur frá Jérúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markús. Í söpniðunum Janti og Kíu voru spámen og kennarar. Þar voru þeir Barnabas, Simeon, nefndur Níker, Lúkíjurs frá Kírenni, Manæen, Samfóstri Herodesar, Fjórðungstjóra og Sál. Eitt sinn er þeir voru að þjóna drottni og föstuðu sagði heila og randi. Skiljið frá mér til handa, þá Barnabas og Sál til þess verks sem ég hef kallað þá til. Síðan föstuðu þeir og báðust fyrir, lögðu hendur yfir þá og letu þá fara. Þeir fóru nú sendir af heilugum anda til Selef og sildu þaðan til Kýpur. Þær þeir voru komnir til Salamis boðu þeir orð í samkundu húsum gyðinga. Hæfdu þeir og Jóhannes til aðstoðar. Þeir fóru um alla eina allt til Pafos. Þar fundu þeir töframann nokkurn og falsbámann. Gyðing er hjet bar Jesús. Hann var hjá landstjórannum Sergius si Páli, hygnum manni sem hafði bóðað þá Barnabas og Sál á fund sinn og fyrsti að heyra Guðs orð. Gegn þeim stóð Elímas töframadurinn en svo er nafn hans útlagt. Renti hann að gjöra landstjóran frá hverfann trunni. En Sál, sem og er nefndur Páll, hvesti á hann augum og sagði fyltur heil og um anda, Þú djöful sonur, fullur allra vela og flærðar, óvinnur alls réttlætis. Ætlar þú aldrei að hætta að rangsnu að réttum vegum drottins. Nú er hönd drottins rétt gegn þér og þú mynd verða blindur og ekki sjá sól um tíma. Jafn skjótt fjall yfir hann þoka og myrkur og hann reykaði um og leitaði einhvers til að leiða sig þegar landstjórinn sá þenna natburð varðan gagn tekin af kenningu drottins og tók trú þeir páll lögðu út frá paforss og komu til perge í pamfílíu en jóhannes gildi við þá og sneri aftur til Jerusalem. sjálfur hheldu þeir áfram frá perge og komu til antíókiu í pisídíu gengu og hvíldardegi inn í samgöndu húsið og settust En eftir upplestur úr lögmálinu og spámönnunum sendu samkvöndustjórarni til þeirra og sögðu Bræður, ef þér hafið einhver kvatningar til fólksins takið þá til máls. Þá stóð pátl upp, bentið til hljóðs með hendinni og sagði Ísarels menn og aðrir þér sem óttist gvöð hlýðið á. Gvöð líðs þessa Ísraels, útvaldi feðurvora og hófu upp líðin í útlegðin í landi Með uppliftum armi leitt þá út þaðan. Og um 40 ára skeið fóstrað hann þá í eðum örkinni. Hann stökti burt sjö þjóðum úr Kanans landi og gafðum land þeirra til egnar. Svo stóð um 450 ára skeið. Eftir þetta gaf hann þeim dómara, allt til Samuel Spámans. Síðan báðu þeir um konung og Guð gaf þeim Sál Kísson, mann af Benjaminsætt. Hann ríkti í fjörutjú ár. Fegar Guð hafði sett hann af, hóf hann Davið til konungs yfir þeim. Um hann vittnaðan, Ég hef fundið Davið, svo hann mann eftir mínu hjarta, er gjöramun allan vilja minn. Af kyni hans sendi guð Ísrael frelsara, Jesu, sangfæmt fyrir heiti. En áður en hann kom fram, bóðaði Jóhannes öllum Ísraelslíð yðrunar skýrt. Þegar Jóhannes var að enda skeið sitt, sagði hann, hvern hikki þér mig vera? Ekki er ég hann, annar kemur eftir mig, og er ég verður þess að leysa skóa fótum honum. Bræður, nýðjar Abrahams og aðrir yðar á meðal sem óttist Guð og er sent orð þessa hjálpbræðis. Þeir sem í Jerusalim búa og höfðingar þeirra þekktu hann eigin ég skildu orð spámananna sem uppbyrðu lesin hvern kvildardag en uppfyldu þau með því að dæmanna. Þóttir fyndu enga döyðasökk hjá honum báðu þeir Pilatus að láta lífláttan. En erður höfðu fullnað allt sem um hann var ritað, tóku er hann ofan af krossinum og lagðu í gröf. En Guð vakt hann frá döyðum. Marga daga byrstist hann þeim sem með honum fóru frá Galilegu upp til Jérusalem og eru þeir nú vottar hans hjá fólkinu og við erum flýtjum þau gleði bóð að fyrir heitið sem Guð gaf feðrum vorum hefur hann emt við oss börn þeirra með því að reysa Jésu upp. Svo er rýtað í öðrum sálminum, Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. En um það að hann reysst hann frá döðum, Svo að hann hverfur aldrei aftur í greipar döðans hefur hann talað þannig Íður mun ég veita heilögu óbrigðulu fyrir heitinn sem Davið voru gefinn. Á öðrum stað segir Egi mun þú láta þinn heilaga verða rotnun að bráð. Davið þjónaði sinni kynstlóð að guðs ráði. Síðan sopnaði hann, sapnaðist til feðra sinna og varð rótnun að bráð. En sá sem guð uppvakti varð ekki rótnun að bráð. Það skulu þér því vita bræður að yður er fyrir hann bóðuð fyrirgefning sindanna og að sér hver er trúir réttlætist í honum af öllu því er lögmál móseg að dekkir ég ætlættiður af. Gætið nú þess að eigi komi það yfir yður sem sagt er hjá spámönnunum. Sjáið þér spottarar undrist og verðið að engu því að verk vinn ég á dögum miðar, verk sem þér alls ekki mundu trúa þótt einhver segðuður frá því. Þegar þeir gengu út báðu mennum að mál þetta yrði rætt við á aftur næsta hvíldardag og er samkominu var sletið fylgdu margir gýðingar og guðræknir menn sem tekju höfðu trú gýðinga þeim Páli og Barnabassi. En þeir töluðu við á og brindu fyrir þeim að halda sér fast við náð guðs. Næsta kvíldardag komu nálega allir bæjar saman til að heyra orð þróttins. Ennir gýðingar litumannfjöldan fylltust er ofstæki og mæltu gegn orðum Páls með Guðlasti. Páll og Barnabas svörðu þá einarlega. Svo hlaut að vera að orð Guðs væri fyrst flutt yður. Það sem þér nú vísið því á bug og metið sjálfa yfir ekki verða eilífs í lífs, þá snúum við rost nú til heiðingjanna. Því a svo hefur drottin bóðið þoss. Ég hef sett þig til að vera ljós heiðina þjóða. Að þú sér tjálpræði allt til endi marka jarðar. En er heiðingar heyrðu þetta? glöttust þeir og vegsömiðu orð Guðs og allir þeir sem ætlaðir voru til eilífs lífs tóku trú. Og orð drottins breyttist út um allt hér við. En gyðingar æstu upp Guðræknar hefðar konur og fyrir borgarinnar og vöktu ofsókn gegn Páli og Barnabassi og rágu þá burt úr sínum. En þeir hristu dustið af fótum sér mótið þeim og fóru til íkónnýjum, en lærisveinarnir voru fylltir fögnuði og heilugum anda. Fjórtándi kapitulli Í íkónnýjum gengu þeir á sama háttinn í samkundu gyðinga og töluðu þannig að mikill fjöldi gyðinga og grekja tók trú. En vantrúa gýðingar vöktu æsing með heiðingum og illan hug gegn bræðrunum. Dvöldust þeir þar allangan tíma og töluðu djarflega í trösti til drottins sem staðfesti orðnáðarsinnar með því að láta tákn og undur gerast fyrir hendur þeirra. Skiptust nú borgarbúar í tvo flokka og voru sumir með gýðingum, aðrir með póstulunum. Heiðingar og gyðingar gjörðu ásamt yfirvöldum sínum samblástur um að mistyrma þeim og grýta þá. Þeir komust að þessu og flýðu til borgana Lístru og Derbe í Líkaóníu og hér umhverfis. Þar hældu þeir áfram að flýtja fagnaðar erindið. Í Lístru var maður nokkur máttvana í fótum, lami frá móðurlífi og hafði aldrei getað gengið. Maður þessi hyrði á mál Páls, en Páll horfði á hann og sá að hann hafði trú til þessa verða heill og sagði hári röstu. Rís upp og statu í fæturna. Hann spratt upp og tók að ganga. Múurinn sá hvað Páll hafði gjört og tók að rópa á líkaónsku vöðirnir eru í mannalíki stygni niður til vor Kölluðu þeir Barnabas Seif en Pál Hermes því að hann hafði orð fyrir þeim En prestur í hofi Seifs utan borgar komu naut og kransa að borgarliðunum og vildi færa fórnir á samt fólkinu Þegar pósturlarnir Barnabas og Pál heyrðu þetta rifuðir klæði sín stukku inn í mannþröngina og hrópuðu Menn, hví gjöru þér þetta? Menn erum við sem þér, yðar líkar og flytjum viður þau fagnaðarboð að þér skulu hverfa frá þessum fánýtu góðum til lifanda guðs sem skapaði heimin, jörðs og haf og allt sem í þeim er. Hann hefur um liðnar aldir leift að sérkfer þjóð gengi sína vegu En þó hefur hann vittnaðum sjálfan sig með velgjörðum sínum. Hann hefur gefið yður regnaf himni og uppskeru tíðir. Hann hefur veitt yður fæðu og fyllt hjörtu yðar gleði. Með þessum orðum fenguð þeir með naumyndum fólkið ofan af því að færa þeim fórnir. Þá komu gýðingar frá Antioquíu og íkóníum höldu þeir fólkið á sitt mál og menn grýttu pár, dróan út úr borginni og hugðan dáin. En lærisveinarnir slóu ringum um hann og reis hann þá upp og gekkin í borginna. Dægin eftir fóran þaðan með Barnabasi til Derbe. Þegar þeir höfðu bóðað fagnaðar erindið í þeirri borg og gjörð margaða lærisveinum, Sneru þeir aftur til Lístru, Íkóníum og Antíókíu, styrstu lærisveinanna og hvöttu á til að vera staðfastir í trúnni. Þeir sögðu Við erum verðum að ganga inn í Guðs ríki gegnum margar þrengingar. Þeir völdu þeim öldunga í hverjum söpnuði, fólu þá síðan með föstum og bænahaldi drottni sem þeir höfðu fest trú á Þá fóruð þeir um Písitíu og komið til Pamfílíu. Þeir fluttu orðið í Perge, fóruð til Attalíu og sildu þaðan til Attíókíu en þar höfðu þeir verið faltir náð Guðs til þess verks sem þeir höfðu nú fullnað. Þegar þeir voru þangað komnir stemdu þeir saman söpnuðinum og greindu frá hversu mikið Guð hafi látið þá gjöra og að hann hefði upplokið dyrum trúarinnar fyrir heiðingum völdust þeir nú all lengi hjá lærisveinunum Þá komu menn sunnan frá Júdeu og kenndu bræðrunum svo Eigi geti þér hólpnir orðið nema þér látið umskerast að sið Móse Varð mikil misklíð og þræta milli þeirra og Páls og Barnabasar og réðu menna af að Páll og Barnabas og nokkrir þeirra aðrir færu á að fund postulanna og öldunganna upp til Jérúsalem vegna þessa ágreinings. Söpnuðurum bjó síðan ferð þeirra og fóruð þeir um fönikíu og samaríju og sögðu frá aftur hvar við og vöktu mikinn fögnuð meðal allra bræðir hana. Þegar þeir komu til Jérúsalem tók söpnuðurinn á mótið þeim og póstularnir og öldungarnir og skýrðu þeir frá hversu mikið guð hefði látið þá gjöra. Þá rísu upp nokkrir úr flokki farisega, er trú hafðu tekið og sögðu. Þá ber að umskera og bjóða þeim að halda lögmál Móse. Póstularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta á þetta mál. Eftir mikla umræðu reis Pétur upp og sagði við þá. Bræður, þér vitið að Guð kausir það fyrir löngu yðar á meðal, að heiðingjarnir skildu fyrir munn minn heyra orðfagnar erindisins og taka trú. Og Guð sem hjörtun þekkir bar þeim vitni er hann gaf þeim heilagan anda eins og oss. Engan mun gjörðan á oss og þeim er hann reynsaði hjörtu þeirra með trúnni. Hví freysti þér nú guðs með því að leggja okk ok á háls lærisveinanna er hvorki feður vorir nef ég er megnuðum að bera. Við er trúum þó því að við erum hólknir fyrir náð drottins Jésu á samahátt og þeir þá sló þögn á allan hópin og menn hlittu á Barnabas og Pál er þeir sögðu frá hve mörg tákn og undur Guð hafði látið þá gjöra meðal heiðingjanna. Þegar þeir höfðu lokið máli sínu sagði Jakob Bræður, hlýðið á mig Simon hefur skýrt frá hvernig Guð sá til þessi fyrstu að hann egnadist líð meðal heiðina þjóða er bæri nafnans í samræmi við þetta eru orðsbámananna svo sem ritað er eftir þetta mun ég aftur koma og endur reysa hina föllnu tjaldbú Davís ég mun reysa hana á rústum og gjöra hana upp aftur svo að mennirnir sem eftir eru leiti drottins allir heiðingarnir sem nafn mitt hefur veri nemt yfir, segir drottinn, sem gjörir þetta kunnugt frá eilíft. Ég lít því svo á að eigið skuli íþingja heiðingjum þeim er snúa sér til guðs, heldur rita þeim að þeir haldi sér frá öllu sem flekkaðir af skurðgóðum, frá sörlifnaði, frá kjöti af köpnuðum dýrum og frá blóði. Frá fornu fari hafa menn prætikað mósi í öllum borgum. Hann er lesin upp í samkundunum hvern hvíldardag. Postularnir og öldungarnir á samt öllum söpnuðinum samþyktu þá að kjósa menn úr sínum hópi og senda með Páli og Barnabasi til Antíókíu þá Júdas er kallaður var Bassabas og Sílas forustu menn meðal bræðrana. Þeir rýttuðu með þeim. Postularnir og öldungarnir, bræðurriðar, senda bræðrunum í Antíókíu, Sýrlandi og Kílikíu er áður voru heiðnir kveðju sína. Við höfum heyrt að nokkrir frá oss hafi óróað með orðum sínum og komið róti á hugiðiðar, án þess við er hefðum þeim neitt um bóðið. Því höfum við er innróma ályktað að kjósa menn og senda tiliðar með vorum elskuðu Barnabasi og Páli. Mönnum er lagt hafa lífsitt í hættu vegna nafn strottins vós Jésu Krist. Við sendum því Júdas og Sílas og bóða þeir yfir munnlega hitt sama. Það er ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á viður en þetta sem nauðsynlegt er, að þér haldið yður frá kjöti, fórnuðu skurgoðum, blóði, kjöti af köpnuðum dýrum og sörlifnaði. Ef þér varist þetta, gjörið þér vel. Verið sælir. Þeir voru nú sendir á stað og komu norður til landi kvölduðu saman söpnuðin og skiluðu brefinu. En er menn lásu það, urðu þeir gladir yfir þessari uppörfun. Júdas og sílas, sem sjálfur voru spámen, kvöldu bræðurna með mörgum orðum og styrstu þá. Þegar þeir höfðu dvalist þar um hríð, kvöldu þeir bræðurna og báðu þeim friðar og hældu aftur til þeirra sem höfðu sendt þá. En Páll og Barnabas hældu kyrru fyrir í Antiókíu, kentu og boðuðu á samtum örgum öðrum orð drottins. Eftir nokkra daga sagði Páll við Barnabas. Förum nú aftur og vitjum bræðrana í hverri borg þar sem við höfum boðað orð drottins og sjáum hvað þeim líður. Barnabas vildi þá líka taka með Jóhannes er kallaður var Markus. En Páli þótti eigi rétt að taka með hann mann eða skil hafði við þá í Pamfílíu og ekki gengið að verki með þeim. Var þei mjög sundur orða og skildi þar með þeim. Tók Barnabas Markús með sér og sildi til kýpur. En Páll kausir sílas og fór af stað og fólu bræðurnir hann á drottins. Fór hann um sírland og kýlikíu og styrkti söpnuðina. 16. kapitulli Hann kom til derbi og lístru. Þar var lærisveitt nokkur, tímóteðusann nafni, svo hann er trúarar konu af gýðinga ætt, en faðir hans var grískur. Bræðurnir í lístru og í konnýjum báru honum gott orð. Pátt vildi hafa hann með sér Og umskar hann sökum gýðinga er voru í þeim byggðum því að allir vissu þeir að faðir hans var grískur. Þeir fóru nú um borgirnar, fluttu mönnum þær álíktani sem postularnir og öldungarnir í Jérusalem hafðu samþýgt og buðu að varðveita þær. En söpnuðurni styrstust í trúnni og urðu fjölmennar dag frá degi. Þeir fóru um Fríkíu og Galataland því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið í Asíu. Og sem þeir voru komnir að Mísíu, reyndu þeir að fara til Bíþinníu en andi Jésu lefði það eigi. Þeir fóru þá um Mísíu og komu niður til Tróas. Um nóttina byrtist Páli sín maður nokkur makidónskur stóð hjá honum og baðan. Kom yfir til makidóníu og hjálpa oss. En jafn skjóttu hann að því séð þessa sín, leytuðum við færis að komast til makidóníu þar sem við skildum að guð hafði kallað oss til þess að flytja þeim fagnaðar erindið. Nú láðum við út frá tróars og sildum bein til samóðfraki en næsta dag til Neópolis og þaðan til Filippi. Hún er helsta borg í þessum hluta Makedóníu Rómversk Nýlenda. Í þeirri borg tvöldust við nokkra daga. Hvíldardægin gengum við út fyrir hliðið að áeitni en þar hugðum við að vera bænastað. Settumst við niður og tölum við konurnar sem voru þar saman komnar. Konan okkur, Guðrækin, Úr þýjatýru borg, líti aðnafni, er vestlaði með purpura, líti á. Opnaði drottin hjarta hennar og hún tók við því sem Páll sagði. Hún var skýrð og heimili hennar og hún bað oss gangið inn í hús mitt og dveljist þar fyrst ég telji mig trúa á drottin. Þessu fyldi hún fast fram. Eitt sinn er við gengum til bænastaðarins mætti oss ambátt nokkur sem hafði spásagnar anda og aplaði húsbændum sínu mikils gróða með því spá. Hún elti Pál og oss og hrópaði, menn þessir eru þjónar guðsins hæsta og bóða þeir eru veg til hjálpræðis. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjöld það illa. Loks snér hann sér við og sagði við andan, Ég býð í nafni Jésú Krist að fara út af henni og hann fór út á samri stundu. Nú sem húspændur hennar sáu að þar fór ábata von þeirra, gripu þeir Pál og sílas og drógu það á torgið fyrir valdsmennina. Þeir ferðu þá til höfðismannan og sagðu, menn þessir gjöra mestu óspektir í borgvorri, Þeir eru gýðingar og bóða sýði sem oss rómverskum mönnum leifist hvorki að þýðast nýð fylgja. Múurinn réðst og gegn þeim og höfðusmennirni létu flettað á klæðum og skipuðu að húðstrykja þá. Og er þeir höfðu þá mörg högg, vörpuður þeim í fangelsi og búðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengist slíka skipun, varpaðan þeim í innsta fangelsið og feldi stokk á fætur þeim. Um miðnætti báðust þeir Pálló sílas fyrir og lofsungu guði en bandingjarnir hlustuð á þá. Þá varð skyndilega landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsisins sinns reyðaði. Jafn skjótt opnuðust allardyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Fangavörðurinn vaknaði við og er hann sá fangelsistirnar opnar, dróð hann sversitt og vildi fyrir fara sér, þar eða hann hugði fangana flúna. Þá kallaði Páll hári röstu. Gjörð þú sjálfum þér ekkert mein, við erum hér allir. En hann bað um ljós, stökkinn og fjall óttarslegin til fóta Páli og sílarsing. Síðan leitt hann þá út og sagði Herrar mínir, hvað á ég gjöra til að verða hólpin? En þeir sögðu Trú þú á drottin Jésu og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans. Á þessari sömu nætur stund tók hann þá með sér og laugaði meðslið þeirra eftir högginn og varan þegar skýrður og allt hans fólk. Síðan fóra með þá upp í húsitt, barði mat og var hann og allt heima fólk hans fagnandi yfir því að hafa tekið trú á guð. Og þegar dagur rann sendu höfðsmennirnir vandsveina og sögðu, lát þú menn þessa lausa, ganga vörðurum flutti Pálli þessi orð Höfuðsmennirnir hafa sent boð um að þið skulu látni lausir Gangið nú út og farið í friði En Páll sagði við þá Þeir hafa opinberlega látið húðstríki okkur rómveska menn án dómss og laga og varpa í fangelsi Og nú ætla þeir leynilega að hleypa okkur út Ég held nú síður Þeir skulu koma sjálfir og leiða okkur út. Vandsveinarnir fluttu höfðsmönnunum þessi orð. En þeir eruður hrættir eftir er heyrðu að þeir væru rómverskir og komu og friðmæltust við þá, leittu þá út og báðu þá að fara burt úr borginni. Og þegar þeir voru komnir út úr fangelsinu, voru þeir heim til lítíu, fundu bræðurna og hugræstu þá síðan hjældu þeir af stað. Söyti ándi kapituli Þeir fóru nú um Amphipolis og Apollóníu og komu til þessalóníku. Það ráttu gyðinga samkundu. Eftir venjusinni gekk Páll inn til þeirra og þrjá hvíldardaga rættan við þá og lagðu út af rýtningunum laug þeim upp fyrir þeim og setti þeim fyrir sjónir að Kristur átti að líða og rísa upp frá döðum. Hann sagði Jésús sem ég bóða yður hann er Kristur. Nokkrir þeirra letur sannfærast og gengu til fylgis við Pál og Sílas auk þess mikil fjöldi guðrækina Grykja og mikilsáttar konur eigi all fáar. En gyðingar fylltust afbríði og fengu með sér götu skrýl, æstu til uppþóta og hleyftu borginni í uppnám. Þustu þeir að húsi jasonar og vildu færa þá fyrir lífinn. En þegar þeir fundu þá ekki, drógu þeir jason og nokkra bræður fyrir borgarstjórana og rópuðu. Mennir sem komið hafa allri heimsbygðinni í uppnám, þeir eru nú komnir hingað og jason hefur tekið á mótið þeim. Allir þessir breyta gegn bóðum keisarans því þeir segja að annar sé konungur og það sé Jésús. Og þeir vöktu óhug með fólkinu og einnig borgarstjórunum með þessum orðum. Sleftu þeir ekki þeim jasoni fyrir þeir höfðu látið þá setja tryggingu. En bræðurnir sendu þá Pál og sílas þegar um nóttina til Beróiðu. Þegar þeir komu þangað gengu þeir inn í samkvöndu húskyðinga. Þeir voru veglyndari þar en í þessa lóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góð físi og rannsökuðu dagliga ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki all fáir. Tygnar konur og karlar. En er gyðingar í þessa lóníku fréttu að Páll hefði einnig bóðað orð Guðs í Beróju komu þeir og hleftu líka ólgu og æsingu í múgin þar. Þá sendu bræðurnir jafn skjótt með Pál af stað til sjávar en Sílas og Tímóteus urðu eftir. Leðsögumenn Páls fylgd honum allt til lað og snýru aftur með bóð til Sílasar og Tímóteusar að koma hið bráðasta til hans. Meðan Páll beygði þeirra í Athenu var honum mikil skapraun að sjá að borgin var full af skurðgoðum. Hann rætti þá í samkundinu við giyðinga og guðræknar menn og hvern dag á torginu við þá sem urðu á vegi hans. En nokkrir heimspekingar, epikúringar og stóumenn áttu og í orðakasti við hann. Sögðu sumir: "Hvað mun skrafinnur sá hafa aflit það?" Aðri sögðu, hann virðist bóða ókenda guði því að hann flutti fagnaðar erindið um Jésu og upprýsuna. Og þeir tóku hann og fóru meðan á Aresarhæð og sögðu, getum við fengið að vita hver þessi nýja kenninga er sem þú ferð með. Því að eitthvað nýstálegt flytur þú ást til eyrna og ást físir að vita hvað þetta er. En allir aðfinningar og aðkomi menn þar gáði sér ekki tóm til annars fremur en að segja eða heyra einhver nýmæli. Þá stíði Páll fram á miðri aðrisarhæð og tók til máls. Aðfinningar, þér komið mér svo fyrir sjónir að þér í öllum greinum miklir trúmenn því að ég gekk hér um og hugði að helgidómiðar og fann þá meðal annars altari sem á er ritað Ókunnum Guði, þetta sem þér nú dyrkið og þekkið ekki, það bóða ég yður. Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum er, hann sem er herra heiminn og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna eins og hann þyrti nokkur svið þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og allar hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar er hann hafið ákveði setta tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu guðs ef erða mætti þær þreifuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi er hann langt frá neinum af oss. Í honum, lifum, rærumst og erum verð. Svo hafa á sögum skáldiðar sagt því að við erum líka hans ættar. Fyrst við erum nú Guðs ættar. Megum við ætla að Guðdómurinn sé líkur smífi af gulli, silfri eða steini gjörður með hagleik og hugvið til manna. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunnar bóðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinna skiptum. Því að hann hefur sett dag er hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbygðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reysa hann frá döðum. Þegar þeir heyrðu nefnda upprýsu döðra, gjörðu sumir gísað en aðrir sögðu við munum hlusta á þetta hjá þér öðru sinni. Þannig skildi Pállu við þá. En nokkrir menn slóust í fylgdans, Þeir tóku trú. Meðal þeirra var Dionísíus eittnur Ariopagus dóminum og konan nokkur damaris að nafni og aðrir fleiri. Átjóndi kapítuli Eftir þetta fór Pát frá að og kom til Kóreindu. Þar hittan gýðing nokkur að hvílasa nafni ættaðan frá Pontus nýkomin frá Ítalíu og prískillu konu hans, en kláttjús að þið skipa svo fyrir að allir gýðingar skildu fara burt úr róm. Pátt fór til þeirra og að því hann stundaði sömu yðn, settist hann aðhjáðum og vann með þeim. Þeir voru tjaldgjörðar mennað yðn. Hann rætti við menn í húsinu hvert hvíldardag og reyndi að sanfæra bæði gýðinga og grekið. Þegar þeir sílas og tímótegjus komu norðan frá Makedóníu, gaf Pál sig allan að boðun orðsins og vitnaði fyrir gýðingum að Jésús væri Kristur. En er þeir stóðu í gegn og lastmæltu, Hristan dustið á klæðum sínum og sagði við á, Blóð Blóðiðar komi yfir höfuðiðar, ekki er mér um að kenna, upp frá þessu fer ég til heifingjanna. Og hann fór þaðan og kom í hús mannsnokkurs er hér Títus justus og dyrkaði kvöð. Hús hans var hjá samkunduhúsinu. Krispu samkundustjóri tók trú á drottin og allt heimili hans og margir kórundu menn sem á tóku trú og letu skýrast. En drottin sagði við Pál um nótt í sín. Óttast þú eigi, heldur talað þú og þagna ekki. Ég er með þér. Engin skal ráðast að þér og vinna þér mein, því að ég á mart fólk í þessari borg. Hann var þar um kýrt rjúmisseri og kendi þeim orðkvöðs. En þegar Gallíón var landstjóri í Akkeðu, bundust gyðingarsamtökum gegn Páli, dróa hann fyrir dómstólin og sögðu Maður þessi tælir menn til að dýrka guð, gagstætt lögmálinu. Páll bjóst til að svara og þá sæði Gallíón við gýðingana Væri hér um einhver lögbrot eða yllvirki að ræða, bæri mér að sinna yður gýðingar. En fyrst eru þrætur um orð og nöfn og lögmáliðar, þá ráðið sjálfir fram því. Dómari í þeim sökum vil ég ekki vera og að rak þá burt frá dómstólnum. Þá tókuðu þeir allir sós þeirni samkundustjóra og fóru að berja fyrir framann dómstólin og let Galejón sig það engu skipta. Páll var þar ennum kýrt allmarga daga, hvati síðan bræðurna og sildi til sírlands og með honum prískilla og akvílas. Leta náður skera hásitt í kennkrefu Því að heitt hafði hvílt á honum. Þeir komu til Efessus. Þar skildi hann við þá en gekk sjálfurinn í samkundu húsið og rætti við geðinga. Þeir báði standa lengur við en hann varð ekki við því heldur kvattið á og sagði Ég skal koma aftur til í ef Guð lofar. Síðan let hann í haf frá Efessus lendi í Sésaröðu, fór upp eftir til Jérúsalem og hilsaði söpnuðinum. Síðan hjælt hann norður til Antíókiu. Þegar hann hafi dvalist þar um hríð hjælt hann af stað og fór eins og leiðlikkur um Galataland og Fríkíu og styrsti alla lærisfinanna. En gýðingur nokkur Apolósanafni, ættaður frá Aleksandriju, kom til Efessus. Hann var maður vel máli farin og færi rýtningunum. Hann hafði verið frættur um veg drottins og brennandi í andanum talaðan og kendi kostgæfilega um Jésu. Þó þekkt hann aðins skýrt Njóhannessar. Þessi maður tók nú að tala djarflega í samkundu húsinu. Prískilla og aðkvýlas heyrðu til hans, tóku hann að sér og skýrðu nánar fyrir honum Guðs veg. Hann fyrsti að fara yfir til Akkefu. Bræðurnir hvöttan til þess og rítuðu lærisveinunum þar að taka honum vel. Hann kom þangað og var til mikillar hjálpar þeim sem fyrir Guðs náð höfðu tekið trú. Því hann rakti skarplega rök gýðinga í allra áhern og sannaði af rýtningunum að Jésús væri Kristur. Meðan Apollós var í kóryndu, fór pátlum upplöndin og kom til Efessus. Þar hitt fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við á Fengu þér heilagan anda er þér tóku trú. Þeir svörðu Nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heila og randi sér til. Hann sagði, upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrðn Jóhannessar. Þá mælti Páll. Jóhanness skýrði yðrunar skýrð og sagði liðnum að trúa á þann sem eftir sig kæmi. Það er á Jésu. Þegar þeir heyrðu þetta letu þeir skýrast til nafn strottin síessu. Er Páll hafiði lagt hendur yfir þá, kom heila og randi yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu. Þessir menn voru allsum 12. Páll sótti nú samkvönduna í þrjá mánuði og talaði þar djarflega og reyndi að samfæra menn um guðs ríki. En nokkrir brynnjuðu sig og vildi ekki trúa. Þegar þeir tóku að yllmæla veginum í áherðn fólksins sagði Páll skilið við þá, greindi lærisveinana frá þeim og síðan talaði hann daglega í skóla týranusar. Þessu fór fram í 2 ár svo að allir þeir sem í Asíu bjögu heyrðu orð drottins bæði gýðingar og grekkir. Guð gerði óvennuleg kraftaverk fyrir hendur Páls. Það bar við að menn lögðu dúka og flíkur á Páli á sjúka og hurfu þá veikindi þeirra og illir andar fóru út af þeim. En nokkrir gyðingar er fóru um og fremdu anda særingar tóku og fyrir að nefna nafn Drottins Jesu yfir þeim er hafði illa anda. Þeir sögðu: „Ég særi yður við Jesu þann sem Páll predykar. Þær er þetta fremdu voru sjö sýnir geðingsnokkurs, skefa, æðistaprest. En ylli andinn sagði við þá Jésu þekki ég og Pál kannast ég við, en hverjir eru þér? Og maðurinn sem ylli andinn var í, flaug á þá, kerði þá alla undir sig og lék þá svo hart að þeir flýðu naktir og særðir úr húsinu. Þetta var kunnugt öllum efessusbúum Bæði gyðingum og mókrykkjum og óttast sló á þá alla og nafn Drottinn sé sú varð mikla. Margir þeirra sem trú höfðu tekið komu, gjerðu játningu og sögðu frá athævi sínu. Og all margir þeirri fari höfðu með kukkl komu með bækur sínar og brendu þær að öllum á sjó Þær voru samtals virtar á 50.000 silfurpeninga. Þannig breyttist orð drottins út og eldist í krafti hans. Þá er þetta var um gengið, tók pát þá ákvörðun að ferðast um Makedóníu og Akkefu og fara síðan til Jérúsalem. Hann sagði, þegar ég hef verið þar, ber mér líka að sjá Róm. Hann sendi tvo aðstofar menn sína, þá Tímoð og erastus til Makedóníu en dvaldist sjálfur um tíma í Asíu. Í þann tíma urðu miklar æsingar út af veginum. Demetrius hétt maður og var silfursmiður. Bjó hann til Artemisarmusteri úr silfri og veitti smiðum eigi litla atvinu. Hann stemdi þeim saman og öðrum sem að slíku unnu og sagði Góðir menn Þið er vitið að velmegun vor hvílir að þessar atvinnu og því að sjáið og heyrið að Páll þessi hefur með fortölum sínum snúið fjöldafólks ekki einungis í Efessus heldur nærum görfalla Asíu. Hann segir að eigi síðu það neynir guður sem með höndum eru görðir. Nú horfir þetta ekki einungis yðunvori til smánar heldur einning til þess að helgidómur hinnar miklu gyðju Artemisar verði einski svirtur og að hún, sem öll Asía og heimsvíðin dýrkar, verði svift tegnsinni. Er þeir heyrðu þetta, urð þeir afar reyðir og æftu. Mikil er Artemis Efesus Og öll borgin komst í uppnám. men þustu hveru mannan til leikvangssins og þrifu með sér þá gæjus og Ari Starkus förunauta Páls frá Makedóníu. En er Pál vildi ganga inn í mannþröngina, leifðu lærisveinatnir honum það ekki. Nokkrir höfðingar skattlandsinn sem voru vinir hans sendu einnig til hans og báðan að hætta sér ekki inn á leikvangin. Menn hrópuðu nú sitt hver, því að mannsöfnöðurinn var í uppnámi og vissu fæstir hvers vegna þeir voru komnir Nokkrir í mannþrönginu tölduð að vera vegna Alexanders því að gýðingar íttu honum fram en Alexander benti til hljóðs með hendinni og vildi verja málsitt fyrir fólkinu. Þegar menn urðu þess vísir að hann var gýðingur, lustu allir upp einu ópi og rópuðu í nærfell tvær stundir mikil er Artemis efessus manna. En borgaritæringat sefa fólkið og mælti. Efessus menn, hver er sá maður að hann viti ekki að borg Efessus manna geymir musteri hinnar miklu Artemisar og steinin helga af himni? Það sem enginn má gegn því mæla, beriður að vera stilltir og hrapa ekki að neynu. Þér hafið dreigið þessa mennhinga þóttir hafið kvorki fram í helgisbjöll nýja um lastmælt gyðju vorri. Egin og Demetris og smiðirni sem honum fylgja Sök við nokkurn, þá eru þingdagarhaldnir og til eru landstjórar. Eigist þeir lög við. En ef þér hafið annars að krefja, má gjöra út um það á lögleg og þingi. Við erum eigum að hættu að verða sakaður um uppreist fyrir þetta í dag og getum ekki bent á neitt tilöfni sem gæti afsakað slík ólæti. Að svo mæltu, letan mannsöfnuðin fara. 20. kapitulli Þegar þessum látum linti sendi pátlefti lærisveinunum uppörvaði þá og kvatti síðan og lagði af stað til maketóniju. Hann fór nú um þau héruð og uppörvaði menn með mörgum orðum. Síðan hjælt hann til Gríklands. Dvaldist hann þar í þrjá mánuði. Þá bjóst hann til að sigla til Sírlands en þar er gyðingar brukkuðu honum launráð þók til bræðs að hverfa aftur til Makedóníu. Í förmið honum voru þeir sópa til Pyrrusson frá Beruju, Ari og Sekundus frá Thessaloniku, Gaius frá Derbe, Tímóteus og Asíumennirnir Tíkikus og Trófimus. Þeir fóru á undan og byðu voru í Tróas. En við er sildum eftir daga ósýrðu brauðana frá Filippi og komum til þeirra í tróas á fymta degi. Það stóðum við við í sjöða daga. Fyrsta dag íkunar er við vorum saman komnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á þörum dagin eftir. Endist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofinu þar sem við vorum saman komnir. Ungmenni eitt, eftíkusanabni, Sat í glugganum, seg á hann svefnhauki er Pállirætti svo lengi og fjall hann svovandi ofan að þriðja lofti. Hann var liðin þegar hann var tekin upp. Páll gekk ofan, varpaði sér yfir hann, tók utanum hann og sagði Verið stiltir, það er líf með honum. Fór hann síðan upp, braut brauðið og neytti og talaði enn lengi, allt fram í dögun. Að svo búnu hjælt brott. En þeir fóru með sveinin lifandi og hugguðust mikillega. Við fórum á undan til skips og sildum til Assus. Þar ætlum við að taka Pál. Svo hafði hann fyrirlagt því hann vildi fara landveg. Þegar hann hafði hitt á í Assus, tókum við hann á skip og hjæltum til Mýtilene. Þaðan sildum við dæin eftir og komumst til móts við Kíos. Á öðrum degi fórum við til Samós og komum næsta dag til Mýletus. En Páll hafði sett sér að sigla fram hjá Efessus svo hann tefðist ekki í Asíu. Hann hraðaði ferð sinni að verða mætti að hann gæmist til Jérusalem á hvítasunnu dag. Frá Míletu sendi hann til Efessus og bóðaði til sín öldungasapnaðarins. Þegar þér komu til hann sagði hann við þá. Þér vitið hvernig ég hef hagað mér hjá yður alla tíð frá þeim degi er ég kom fyrst til Asíu. Ég þjónaði drottni í allri öðmykt með tárum og í raunum sem að mér hafa stefjað af launráðum gýðinga. Því er vitið að ég dró ekkert undan sem yður mátt að gagni verða. Heldur bóðaðiður það og kendi openberlega og í heimahúsum og vitnaði bæði fyrir gýðingum og grikkjum um aftur hvar til guðs og trú á drottin vorn Jésu. Og nú er ég á leið til Jérusalem, knúin af andanum. Ekki veit hvað þar mætir mér, nema að heila úr andi, byrtir mér í hverri borg að fjötrar og þrengingar býði mín. En mér er líf mitt einskisvirði, fá ég aðeins að fullna skeið mitt og þá þjónustu sem drottinn Jésús fól mér að bera vittni fagnaðar erindinu um guðs náð. Nú veit ég að þér munið ekki fram að sjá mig, engir þér sem ég hef komið til og bóðað ríkið. Þess vegna vitna ég fyrir yður nú í dag að ekki er mig um að saka þótt einhver glatist því að ég hef bóðað yður allt vöðs ráð og ekkert reyðið undan. Hafið gátt á sjálfum yður og allri hjörðinni sem eilagur andi fóliður til umsjónar verið hirðar vöðskirkju sem hann hefur unnið sér með sínu eigin blóði Ég veit að skæðir varkar munu koma inn á yður þegar ég er farin og eigi fyrma hjörðinni. Og úr hópi sjálfraðiðar munu koma fram menn sem flytja rángsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Vaki því og verið þessu minnugur að ég ámyndi stöðugt sérkvern með tárum dag og nótt í þrjú ár. Og nú feljaðiður guði og orði náðar hans sem máttugt er að uppbyggja yður og gefa yður arfleið með öllum þeim sem helgaðir eru. Egi gendist ég silfur né gull né klæði nokkurs manns. Sjálfir viti þér að þessar hendur unnu fyrir öllu því er ég þurfti með og þeir er með mér voru. Í öllu síndi ég yður að með því að vinna þannig ber ás að annast óstyrka og minnast orða drottins Jésu að hann sjálfur sagði Sætla er að gefa en þykja. Þegar hann hafði þetta mælt, fjallan á knið og baðist fyrir á samþeim öllum. Allir tóku að gráta sáran, fjallu um hálspáli og kistan. Mest varði um þau orðans að þeir myndu aldrei framar sjáan Síðan fylgdu þeir honum til skips. Póstolasagan, Helga þótt Stefansson leikona les. Póstolasagan er á þreymur gæsla diskum, hvers konar afrítun eða opinbjör hlutningur er á heimil. Á þessum diskji er fyrsti til tíundi kapituli. annar kapituli. Þá er upp var runnin hvítasunnu dagur, voru þeir allir samankomnis. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkvíðris og fyllti allt húsi það sem þeir voru. Þeim byrtust tungur eins og af eldi væru, er kvistluðust og settust á hvern og eitt þeirra. Þeir fylltust allir heilu og manda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gafði maður mæla. Í Jerusalem dvöldust gýðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir heimninum. Er þetta hljóð heyrðist, dreifað fjölda manns. Þeim brá mjög við, því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frásir af undrun og sögðu. Eru þetta ekki allt galilegum menn sem hér eru að tala? Hverni má það vera að vér hver og einn heyrum þá tala vårt eigið móðurmál. Vér erum partar, metar og elamítar. Vér erum frá Mesopotamiju, Júdeu, Kappadókíju, Pontus og Asíju, frá Fríkíju og Pamfíliju, Egypta landi og Líbíju byggðum við Kýrenne. Og vér sem hingað erum fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem hafa tekið trú gýðinga, kríteigingar og arabar. Við erum þá tala á vorum tungum um stórmerki guðs. Þeir voru allir furðulostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? En aðrir höfðu að spotti og sögðu, þeir eru druknir af sætu víni. Þá steg Pétur fram og þeir eðlöfu og hann hóf upp rödd sína og mælti til þeirra. Gýðingar og allir þér í Jerusalem búar. Þetta skulu þér vita. Ljáið eiru orðu mínum. Eir eru þessir menn druknir eins og þér ætlið enn aðeins komin dagmál. Hér er að rætast það sem spámadurinn Jóel segir. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útætla andamínum yfir alla menn. Sýnir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sínir og gamalmenni mun drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mín á ambáttir mínar mun ég á þeim dögum útætla andamínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur á himnum uppi og tákn á jörðu niðri blóð og eld og reykir mökk. Sólin mun snúvast í myrkur og túnglið í blóð áður dagur drottins kemur hin mikli og dýrleggi. En hver sá sem ákallar nafni drottins mun frelsast. Ísræls menn, heyri þessi orð. Jésús frá Nasaret var maður sem Guð sannaði yður með kraftaverkum, undrum og táknum. Er Guð letan gjöra með að líðar eins og þér sjálfir vitið. Hann var framseldur að fyrir huguðu ráði Guðs og fyrir og þér letuð hefna menn neklan á kross og tókuðan af lífi. En Guð leist hann úr nauðum döðans og reist upp, enda gæt það aldrei orðið að döðin fengi haldið honum. Því að Davið segir um hann, ávald hafði ég drottin fyrir augum mér, því að hann er mér til hægri hlýðar, til þess að ég bevist ekki. Fyrir því glattist hjarta mitt og tunga mín fagnaði, Með að segja mun líka með minn hvílast í von. Því að ekki munt þú skilja sálu mína eftir í helju og eigi láta þinn heilaga verða rotnuna bráð. Kunna gjörðir þú mér lífsins vegu. Þú munt mig fögnuði fylla fyrir þínu augliti. Bræður, óhikað, Get ég við yðurtalað um ættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafin og leiði hans er til hér allt til þessa dags. En hann var spámaður og vissi að Guð hafði með eyfi heitið honum að setja í hásæti hans einhvert nefja hans. Því sá hann fyrir upprysu Krists og sagði Ekki varð hann eftir skilin í helju og ekki varð líkami hans rottnun að bráð. Þennan Jésu reisti Gvöð upp og erum ver allir votar þess. Nú er hann upphafin til Gvöðs hægri handar og hefur af föðurnum tekið við heilogum anda sem fyrir heitið var og útelt honum eins og þér sjáðið og heyrið. Ekki steig Davið upp til himna, en hann segir, Drottin, sagði við minn drottin, set þig mér til hægri handar, þanga til ég að gjöri óvinni þína að fót skörðinni. Með örygri vissu viti þá öll Ísraels ætt að hennan Jésú, sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði aðdrottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í þeirra og þeir sögðu við Pétur og hínapóstulanna hafði hún verið að gjöra bræður. Pétur sagði við þá gjörið yðrunn og látið skýrast hver og einn í nafni Jésu Krists til fyrirgefningar syndagiðar. Þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Því að yður er ætlað fyrirheitið börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru. Öllum þeim sem drottinn Guðvor kallar til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaðan, Ámintði að og sagði: Látið þrælsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans sviðtöku voru skýrdir og þann dag bættust við um 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulanna og samfélagið brotningabrauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverjum manni en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur póstulanna. Allir þeir sem trúðu, hjeldu hópin og hefðu allt sami einlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármunni og skiftu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komuðu saman með einum huga í helgi dóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði, og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og hafðu vinsældir af öllum. En drottin bætti daglega við í hópin, þeim er frelsast létu. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidómin til síðdegisbæna Þá var þangað borinn maður, lami frá móðurlífi, er dag hvern var settur við þær dyr, helgidómsins, sem nefndar eru fóru dyr, til að beidast ölmusu hjá þeim er inngengu í helgidómin. Eran hann sá þá Pétur og Jóhannes á leiðin í helgidómin, eða baðst hann ölmusu. Þeir horðu fast á hann og Pétur sagði Lít þú á okkur Hann starði á þá í vonum að fá eitthvað hjá þeim. Pétur sagði, Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jésú Krists frá Nazaret, statt upp og gakk. Og hann tók í hægru höndunum og reist hann upp. Já, skjótturðu fætur hans og ökla styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidómin, gekkum og stökk og lofaði guð. Allt fólkið sá hann gangaðum og lofa guð. Þeir þekktu að hann var sáir hafði setið fyrir fóru um helgidómsins til að beidast ölmusu. Urðu þeir furðu losnir og frá sér numdir af því sem fram við hann hafði komið. Hann hielt sér að Pétri og Jóhannesi og þá flyktist allt fólkið furðu lostið til þeira í súlna sem kennd við Salómón. Þegar Pétur sá það ávarpaðan fólkið. Israelsmenn hví furðarirður á þessu? eða hví starið er á okkur eins og við hefðum af eigin mætti eða guðræknir komi því til leiðar þessi maður gengur guð abrahams isaks og jakobs guð feðra vorra hefur dýrlegan gert þjón sinn jesú sem þér framselduð og afneituð frammi fyrir pilatussi er hann hafði álykt að, að láta hann lausan þér afneituð hinum heilaga og réttláta en byttust að manndrápari yrði gefi nýður. Þér líflétuð höfðingja lífsins, en Guð uppvaktan frá döðum og að því erum við er votar. Trúin á nafni Jesú gjörði þennan mann sem þér sjáið og þekkið styrkan. Nafnið hans og trúin sem hann gefur veitti honum þennan albata fyrir augum í allra. Nú veit ég, bræður, að þér gjörðu það að vantekkingu sem og höfðingar í En Guð lét þannig rætast það sem hann hafði bóðað fyrir fram fyrir munn allra spámannanna að Kristur hans skildi líða. Gjöri því yðrun og snúið yður að syndir í verði afmáðar þá munu koma endurlífkunar tímar frá augli til drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrir hugaður, sem er Jésu. Hann á að vera í himninum allt til þess tíma þegar Guð endurreysir allar hluti eins og hann hefur sagt fyrir munn sinna heilug og spámanna frá alda augli. Móses sagði Spáman mun drottin Guðiðar uppvekja yður af bræðrumiðar eins og mig. Á hann skulu þér hlýða í öllu er hann talar til í Og sér hver sá sem hlýðir ekki á þennan spáman skal upprættur verða úr líðnum. Allir spámenirnir, sammóel og þeir sem á eftir komu, allir þeir sem talað hafa, bóðuðu og þessa daga. Þér eru börn spámananna og eigið hlut í sáttmálanum sem Guð gjörði við feðuríðar er hann sagði við Abraham. Af þínu afkvæmi skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Guð hefur reist upp þjón sinn og senda nýður fyrst til að blessa yður og snúa hverjum yðar frá vondri breytni sinni. Fjórði kapitulli Meðan þeir voru að tala til fólksins komu aðeim prestarnir, varðfóringi helgidómsins og sattúkeiarnir. Þeir voru að æfir að því að postularnir voru að kenna fólkinu og bóða uppriðsir döðra í Jesu. Láðu þeir hendur á þá og settu þá í varðhal til næsta morguns því að kvöld var komið. En margir þeirra er heyrst höfðu orðið, tóku trú og tala karlmanna varðum fimm þúsundir. Næsta morgun komu höfðingjarnir, öldungjarnir og fræðimennir saman í Jerusalem. Þar voru Annas, æðstiprestur, Kæfas, Johannes, Alexander og allir sem voru af æðstaprests ættum. Þeir letur leiða postulanna fram og spurðu þá. Með hvaða krafti eða í hvers nafni görðu þið þetta? Þá sagði Pétur við þá, fylltur heil og manda. Um þið er höfðingjar liðsins og öldungar. Með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverks við sjúkan mann og gera grein fyrir því hvernig hann sé heil orðin Þá séður öllum kunnugt og öllum Ísraels líð að í nafni Jésú Krists frá Nazaret. Þess er þér krossfestuð en Guð uppvakti frá döðum. Í hans nafni stendur þessi maður helbrygður fyrir augum íðar. Jésús er steitnin sem þér húsasmýðirnir virtuð einskis. Hann er orðin hýrningarsteinn. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar þeir sáu djörfung Pétus og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærði leikmenn undruðust þeir. Þeir könnuðu stóð við að þeir höfðu verið með Jésu og er þið sá um manninn sem læknaður hafði verið standa hjá þeim máttu þeir ekki í móti mæla. Þeir skipuðu þeim að ganga út frá ráðinu, tóku saman ráðsín og sögðu. Hvað eigum við að gjöra við þessa menn? Því að augljóst er öllum Jerusalim búum að ótvýrætt tákn er orðið af þeirra völdum. Við getum ekki neita því. Þetta má ekki berast frekar út með alífsins. Við skulum því hóta hörðu að þeir tali aldrei framar í þessu nafni við nokkurt mann. Síðan kölluðu þeirð á fyrir sig og skipuðu þeima hátt að hætta með öllu að tala eða kenna í Jesu nafni. Pétur og Jóhannes svörðu: Dæmið sjálvir hvort það sé rétt í augum Guðs að hlíðnast yður fremur en hónum. Við erum getum ekki annað en tala það sem við erum séð og heyrt, en þeir oknuðu þeim enn frekar og sleftuðu þeim síðan. Það sem þið sáu enga leið vegna fólksins að hegna þeim, því allir lofuðu guð fyrir þennan atburð, en maðurinn sem læknast hafiði með þessu tákni var yfir ferstugt. Er þeim hafði verið sleft, fór þeir til félagasinna og greindu þeim frá öllu því sem æðstu prestarnir og öldungarnir hafði við þá talað. Þegar þeir heyrðu það, hófuð þeir einum huga röst sína til Guðs og sáðu. Herra, þú sem gjörðir heimin, jörð og haf og allt sem í þeim er. Þú sem ljast heilagan anda, mæla af munni Davís, föðurvorsk þjóns þíns hví gæsuðu þeir og hví hugðu líðirnir á hégkomleg ráð konung karjárðarinnar ris upp og höfðingjarnir söfnuðust saman gegn drotni og gegn hans smurða því að sannarlega söfnuðust saman í borg þessari gegn hinum heilaga þjóni þínum jesú er þú smurðir Þeir Herodes og Pontius Pilatus ásamt heiðingunum og líðum Ísraels til að gjöra allt það er hönd þín og ráð hafði fyrir að verða skildi. Og nú drottin, líta á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfunga tala orðið. Rétt sú út hönd þína til að lækna og lát tákn og undur verða fyrir nafn þins heilaga þjóns, Jésu. Þegar þeir höfðu beðist fyrir, hræðist staðurinn það sem þeir voru samankomnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð guðs af djörfung. En í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta og ein sál og engin þeirra taldi neitt vera sitt Þegar hann átti, heldur hafðu þeir allt sameginlegt. Postularnir báru vitni um upprysu drottins jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra því að allir landeigandur og húseigandur seldu eign sína komu með andvirðið og lögðu fyrir fætur postulanna. Og sérkverjum var útlutað eftir því sem hann hafði þörf til. Jósef levíti frá kýpur sem postularnir kalluðu Barnabas, það þýðir huggunarssonur, átti sáðurland og seldi, kom með verðið og lagði fyrir fætur postulanna. Fymti kapitulli En maður nokkur, Ananías að nafni, seldi á samt saffýru konu sinni eggn og dró undan af verðinu með vitund konu sinnar. En kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. En Pétur mælti. Ananías, hví fyllti satan hjartað þitt svo að þú lögst að heilugum anda, og dróst undan að verði landsþýns. Var landið ekki þitt meðan þú áttir það og var ekki andverið þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugfæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur guði. Þegar ananýjas heyrði þetta, fjallan niður og gaf upp öndina og miklum óttasló á alla þá sem heyrðu. En ungumennirni stóðu upp og bjögguðum hann, báru hann út og jörðuðu. Að liðnum svo sem þrem stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafði borið. Þá spurði Pétur hana, seg mér seldu þið jörðina fyrir þetta verð? En hún svaraði, já, fyrir þetta verð. Pétur mælti þá við hana. Hvernig gáttu þið orðið samþykkum að freysta anda drottins? Þú heyrir við dyrnar fótatak þeirra sem greftruðu mann þinn, þeir muni bera þig út. Japskjótt fjallu hún niður við fætur hans og gafið böndina. Ungu mennirnir komu inn, fundu hann dauða, báru út og jörðuðu hjá manni hennar og miklum óta sló á allan söpnuðin og alla sem heyrðu þetta. Fyrir hendur postulanna gjörðust mörg tákn og undur meða lýsins. Allur söpnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salomons. Engir aðrir þorðu að samlagast þeim, en fólk virti þá mikils. Og enn fleiri urðu þeir sem trúðu á Drottinn fjöldi karla og kvenna Men báru jafn sjúka út á strætin og lögðu þá á rekkjur og börur er verða mætti er Pétur gengi hjá að alltent skuggi nafunum fjelli á einhver þeirra Einni kom fjöldi fólks frá borgunum um hverfi Sérúsalem og flutti með sig sjúka menn og þjáða af óreinum öndum. Þeir læknuðust allir. Þá hófst æðsti presturinn handa og allur sá flokkur sem fylgdi honum, sattu keðarnir. Fullir ofsa létu þeir taka póstulanna höndum og varpa í fangelsið. En engill drottins opnaði um nóttina dyr fangelsissins leti það út og sagði farið og gangið fram í helgidóminum og talið til líðsins öll þessi lífsins orð. Þeir lítu og fóri í dögun í helgidómin og kentu. Nú koma æstipresturinn og hans menn, kölluðu saman ráðið, alla öllunga Ísraels og sendu þjóna til fangelsisins að sækja postulana. Þeir komu í fangelsið og fundu þá ekki, sneru aftur og skýrðu svo frá. Fangelsið fundum við að öllu tryggilega læst og varðmenninni stóðu fyrir dyrum en er við lukum upp, fundum við að rengan inni. Þegar varðfóringi helgidómsins og æðstu prestarnir heyrðu þetta urðu þeir ráðþróta og spurðu hvar þetta ætlaði að lenda en þá kom maður og barðin þessa frétt. Mennisni sem þér settuð í fangelsið standaði í helgi og er að kenna liðinum. Þá fór varðfóringin með þjónunum og sóttið á. Beittu þeir samt ekki af beldi því þeir óttuðust að fólkið grítið á. Þegar þeir voru komnir með þá, lettu þeir þá fram fyrir ráðið Og aðstu presturinn tókaði yfir heyrað á og sagði. Stránglega bönnuðum veriður að kenna í þessu nafni. Og nú hafið þér fyllt í Jerusalem með kenningu yðar og viljið steipa yfir oss blóði þessa manns. En Pétur og hinir póstularni svörðu. Framar ber að hlýða guði en mönnum. Guð feðra vorra hefur uppvakið Jesú sem þér hengduð á tré og tókuð af lífi. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjörðt hann að fóringja og frelsara til að veita Ísrael aftur hvarf og fyrirgefningu synda sinna. Við erum vottar alls þessa og heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Þegar þeir heyrðu þetta, fylltust þeir bræði og hugðust deyða þá. Reis þá upp í ráðinu, fari seg nokkur, gamalíel að nafni, kennari í lögmálinu. Virtur af öllum líð. Hann bauð að mennirnir væru látnir fara útstundarkort. Síðan sagðan, Ísraelsmenn, aðtýið vel, hvað þér gjöruð við þessa menn. Ekki alls fyrir löngu kom þeftas fram og þóttist vera eitthvað. Hann aðhyldust um 400 manns en hann var drepinn og allir þeir sem fylgdu honum tvistruðust og hurfu. Eftir hann kom fram Júdas frá Galileu á dögum skrásetningarinnar og sneri fólki til fylgis sig. Hann fóst líka og þeir dreifðust allir sem fyltu honum. Og nú segi ég yður, láti þess menn eiga sig og sleppi þeim. Sé þetta ráðið að verk frá mönnum, verður það engu, en sé það frá guði, þá megni er ekki að yfirbuga þá. Egi má það verða að þér berjist við sjálfan guð, Þeir fjallust á mál hans, kölluðu á postulanna, húðstryktu þá, fyrirbuðu þeim að tala í Jesu nafni og létu þá síðan lausa. Þeir fóru burt frá ráðinu, gladir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Létu þeir eigi af að kenna daghvern í helgidóminum og í heimahúsum, og bóða fagnaðar erindið um að Jésús sé Kristur. Sjötti kapitöli Á þessum dögum er lærisveinum fjölgaði, fóru grískumælandi mennað kvarta út að því að hebreskir settu ekkur þeira hjá við daglega útlutun. Hinnir tólf kölluðu þá læri hópin saman og sáðu. Ekki hæfir að við hverfum frá boðun guðs orðs til að þjóna fyrir borðum. Finnir því bræður, sjö velkinda menn úr í hópi sem fullir eru anda og visku. Munum við setja þá yfir þetta starf. En við munum helga á spæninni og þjónustu orðsins. Öll samkoman gerði góðan róm að máli þeirra og kusu þeir Stefán, mann fullan af trú og heilugum anda, Filippus, Prókorus, Níkanor, Tímon, Parmenas og Nikulás frá Antíókíu sem tekið hafi gýðinga trú. Þeir leittu þá fram fyrir postulana sem báðust fyrir og lögðu hendur yfir þá. Orgvöð spreddist út og tala lærisveinana í Jerusalem fór stórum vaksandi, einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Stefán var fullur af náð og krafti og gjörði undur og tákn mikil meðal fólksins. Þá komu til nokkrir menn úr svonefndri leysingasamkundu. Þeir voru frá Kýrenni og Aleksandriju en aðrir frá kili og Asíu og tók að þrátt við Stefan. En þeir gátt ekki staðið gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fenguðir menn nokkra til að segja Við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Mósi og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittust að honum, greipu hann og færðan fyrir ráðið þá leittu þeir fram ljúvotta er sögðu. Þessi maður er alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Við erum heist hann segja að þessi Jésús frá Nasaret muni brjóta nýður musterið og breyta þeim siðum sem Mósi hefur sett oss. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem engils ásjóna. Sjöndi kapitulli Þá spurði aðist í presturinn Er þessu svo farið? Stefán svaraði Heyrið mig bræður og feður Guð dýrðarinnar byrstist föður vorum Abraham er hann var enni með svo bóta mýju áðurinnan settist að í haran og sagði viðan Farðu burt úr landið þínu og frá ætt fólkið þínu til landsins sem ég mun vísa þér á. Þá fór hann burst úr kaldega landi og settist það í haran. En eftir lát föður hans, leytti guðan þaðan til þessa lands sem þér nú byggið. Ekki gaf hann honum óðal hér, ekki eitt fótmál. En hann hét honum að gef honum landið til egnar og nýðjum hans eftir hann þóttan væri enn barðlaus. Guð sagði að niðjarans mundu búa sem útlendingar í ókunnu landi og verða þjáðir og þrælkaðir í 400 ár. En þjóðina sem þrælkar þá mun ég dæma, sagði Guð og eftir það munu þeir fara þaðan og þjóna mér á þessum stað. Þá gaf hann honum sáttmálu umskurnarinnar, síðan gat Abraham Ísak og umskar hann á áttunda degi og Ísak gati Jakob og Jakob ættfeðurna tólf. Og ættfeðurnir öfunduðu Jósef og seldu hann til Egyftalands en Guð var með honum, frelsaðan úr öllum þrengingum hans og veitt honum hylli og visku í augum faraós Egyftalands konungs svo hann skipaðan höfðinga yfir Egyftaland og yfir allt sitt hús. Nú kom Hallæri á öllu Egyftalandi og Kanan og mikil þrenging og feðurvorir hafði ekki lífsbjörg. En er Jakob heyrði að korn væri til á Egyftalandi sendan feðurvora þangað hið fyrra sinn. Og í síðara skiptið gaf Jósef sig fram við bræður sína og fara á varð kunn ætti Jósefs. En Jósef sendi eftir Jakob í sínum og öllu ættfólki sínu, 75 manns, og Jakob fóð suður til lands. Þar andaðist hann og feður vorir. Þeir voru fluttir til síkem og lagðir í grafreytin, er Abraham hafði keift fyrir silfur af sonum Hemors í síkem. Nú tók hann álkast sá tími er rætast skildi fyrir heitið sem Guð hafði gefið Abraham. Fólkið hafði vaksið og margfaldast í Egiptalandi. Þá hófst til ríkis þar, annar konungur, er eigi vissi skinn á Jósef. Hann beitti kinn vort slægð og legk feður vora illa. Hann let þá bera út ungbörn sín til þess að þjóðin skildi eigi lífi halda. Um þessar mundir fættist Móse og var fórkunar fríður. Þrjá mánuði var hann fóstræður í húsi föður síns, en er hann var útborinn, tók dóttir faraósann og fóstræði sem sinn son. Móse var frættur í allri speki og hann var máttugur í orðum sínum og verkum. Þegar hann var færtugur að aldri, kom hann um í hug að viti að bræðra sinna Ísarels Hann sá eitt þeir verða fyrir ójöfnuði og rétti hann hlut hans hemdi þess sem yngjörðin að þóldi og drap ekiptan. Hann hugði að bræður hans skilja að guð alltaf til að bjarga þeim en þeir skildu það ekki. Næsta dag kom hann að tveim þeirra sem slóust. Hann reyndi að stilla til friðar með þeim og sagði Góðir menn fyrir bræður Hví eigist þið illt við? En sá sem beitti náunga sí nórétti, hratt honum frá sér og sagði Hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Þú mun þó ekki vilja drepa mig eins og þú drafst þið í gær? Við þessi orð flýði Mósi og setti stað sem útlendingur í Midianslandi. Þar gat hann tvo sonu. Að fjörutjú árum liðnum byrtist honum engill í eiði mörg sína í fjalls í logandi þyrnirunna. Mósi undraðist sínina, gekk nær og vildi higgja að. Þá hljómaði rödd drottins. Ég er guð feðra þinna, guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. En móses geldist og þorð ekkið hyggja frekar að. En drottinn sagði viðan Leysa þér skóðína, því að staðurinn sem þú stendur á er heil jörð. Ég hef sannlega séð míns á þján líðs mín sá Egyftalandi og heyrt andvörf þeirra og er ofan komin að frelsa þá. Kom nú, ég vil senda þig til Egyftalands. Þennan Móse er þeir afnættuð með því að segja hver skipaði þig höfðingja og dómara. Hann sendi guð sem höfðingja og lausnara með fulltíngi engilsins er honum byrtist í fyrnirunnanum. Það var Móse sem leti það út og gjörði undur og tákn á Egiptalandi í Rauðahafinu og á eðimörkinni í fjörutíu ár. Þessi er sá mósé sem sagði við Israelsmenn Spámann einn svo mig mun Guð uppvekkja yður einn af bræðrum míðar. Hann er sá sem var í söfnuðunum í eyðimörkinni með englinum er við hann talaði að sína í fjalli og með feðrum vorum. Hann tók á móti lifandi orðum að gefa oss. Eigi villdu feður vorir hlíðna stónum heldur hrund honum frá sér og þráði í hjörtum sínum ekipta land Þeir sögðu við Aron Gjör ós guði er fyrir oss fari fyrir ekki vitum ver hvað orðið er af Móse þeim sem leti á sprott af ekipta landi Og á þeim dögum smíðuð er kálf færðu skurgoðinu forn og kættust að verki handa sinna En guð sneri sér frá þeim O let þeim eftir að dyrka her himinsins eins og rýta þeir í spámanabókinni. Hvort færðu þér mér Íserels ætt, slátur dýr og fornir árin fjörutíu í eðumörkinni? Nei, þér báruð búð Móloks um og stjörnu guðsins Refans, myndirnar sem þér smíðuðu til þess að Ég mun herrleiða yður, östur fyrir Babilón. Vitnispurðar tjaldbúðina höfðu feður vorir í eiðum Hún var görð eins og sá bauð er við Móse mælti eftir þeirri fyrirmynd sem Móse sá. Við henni tóku á feður vorir, fluttu hana með Jósua inn í landið sem þeir tóku til egnar af heiðingjunum er guðrak brott undan þeim stóð svo allt til daga Davids. Hann fann náð hjá Guði og bað að hann mætti finna bústað fyrir Jakobs Guð. En Salomon reisti honum hús. En eigi býr hinn hæsti í því sem að höndum er gjörðt. Spámaðurinn segir Himinin er hásæti mitt og jörðin skör fóta minna Hvaða hús muni þér reysa mér segir drottin eða hver er hvildarstæður minn Hefur ekki hönd mín skapað allt þetta? Þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og á eyrum Þér standið ávalt gegn heil og um anda Þér eins og feðuríðar Hver var sá spámaður sem feður í þar ofsóttu eigi? Þeir drápuð þá er bóðuðu fyrirfram komu hins réttláta og nú hafið þér svikið hann og myrt. Þeir sem lögmálið fenguð fyrir umsýslan engla en hafið þó eigi haldið það. Þegar þeir heyrðu þetta, triltust þeir og gnýstu tönnum gegn honum. En hann horfði til himins fullur af heilugum anda og leit dýrð Guðs, og Jésu standa til hægri handar guði og sagði Ég sé himnana opna og mannssonin standa til hægri handar guði. Þá æftu þeir hástöfum, hjeldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Þeir hrögtan út úr borginni og tók að grítan. En vottarnir lögðu yfirhafni sín að að fótum ungum manni er sál hétt. Þannig grýttu þeir Stefán en hann ákallaði drottinn og sagði Drottinn Jésús, meðtak þú andaminn. Síðan fjallan á knýja og rópaði hári röttu. Drottinn, lát þá ekki gjalda þessara sindar þegar hann hafði þetta mælt sofnaði hann sál lét sér vellíka líflát hans áttundir kapítuli á þeim degi hóst mikil ofsópn gegn söfnu þeinum í jerúsálem allir dreifust út um bygdir í útegu og samaríju nema postularnir guðræknir menn greftruðu stefán og höfðu sorgar að töfn mikla. En Sál gjörði sér allt farum að uppræta söfnuðin. Hann óðin í hvert hús, dróð þaðan bæði karla og konur og létt setja í varðhald. Þeir sem dreifst höfðu fóru viðsvegar og fluttu fagnaðar erindið. Filippus fór norður til höfu borga Samaríu og pretikaði Krist þar, Menn hlýttu með athygli á orðfýlipusar þegar þeir heyrðan tala og sáu táknin sem hann gjörði. Margir höfðu óhreina anda og fóru þeir út af þeim með ópi miklu. Og margir lama og haltir voru læknaðir. Mikill þögnuður varð í þeirri borg. Maður nokkur, Símonanabni, var fyrir í borginni. Hann lagði stund á töfra og vakti hryfningu fólksins í samaríu. Hann þóttist vera næsta mikill. Allir flyktust til hans, háir og láir og sögðu Þessi maður er kraftur guðs, sá hin mikli. En því flyktust menn um mann að hann hafði lengi heillað á með töfrum. Nú trúðu menn Filippussi eran flutti fagnaðir erindi um guðs ríki og nafni Jesu Krists og létu skýrast bæði karlar og konur meira að segja símon tók trú hann var skyrður og gerðist mjög fylgi samur filippussi og eran sá tákna og mikil kraftaverk gjörast varan frá sér numin þegar postularnir í Jerusalem heyrðu að samaríja Hefði tekið við orði Guðs, sendu þeir til þeirra þá Pétur og Jóhannes. Þeir fóru norður þangað og báðu fyrir þeim að þeir mættu öðlast heilagan anda, því að enn var hann ekki komin yfir neitt þeirra. Þeir voru aðeins skýrðir til naps drottins Jésu. Nú lögðu þeir hendur yfir þá og fengu þeir heilagan anda. En þá símon sá að heilagur andi veittist fyrir handa yfir lagning póstulanna bauðan þeim fé og sagði Gefið einnig mér þetta vald að hver sá er yglek hendur yfir fái heilagan anda En Pétur svaraði Þrífist aldrei silfur þitt né sjálfur þú þristu hugðist eignast gjöf guðs fyrir fé Egi átt þú skerf mér hluti þessu, því að hjarta þitt er ekki einlægt gagvart guði. Snú því huga þínum frá þessari ylsku þinni og byrð drottinn að þér mætti fyrirgefast hugsun hjarta þíns, því ég sé að þú ert fullur gallbesku og í fjötrum ranglætis. Símon sagði Byðið þér fyrir mér til drottins að ekkert komi það yfir mig sem þér hafið mælt. Er þeir höfðu nú vitnað og talað orð drottins, snýru þeir aftur áleðist til Jérúsalem og bóðuðu fagnaðar erindið í mörgum þorpum samverja. En engill drottins mælti til Filippusar. Statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerusalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann hlitti og fór. Þá bar að mann frá Eðiópíu. Hann var hirmadur og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eðiópa og settur yfir alla fjárhislu hennar. Hann hafði farið til Jerusalem til að byggjast fyrir og var á heimleið sat í vagni sínum og las Jesajas báman Andinn sagði þá við Fílippus Gakka þessum vagni og vertu sem næstónum Fílippus skundaði þangat og heyrði mannin vera að lesa Jesajas báman Hann spurði Hvort skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði Hvernig ætti ég að geta það ef engin leiðbeinir mér? Og hann bað Filippus að stíga upp í og setjast hjá sér. En orður ykningarinnar sem hann var að lesa voru þessi. En og sauður til slátrunar lettur og sem lamp þegir hjá þeim er klippir það, svo lauk ekki upp munni sínum. Í nýðurlængunni varan hann sviftur rétti. Hver getur sagt frá ætt hans því að líf hans var hrifið burt af jörðinni. Hyrðmaðurinn mælti þá við Filippus. Segðu mér, um hvern segir spámaðurinn þetta? Sjálfan sig eða einhvern annan? Filippus tók þá til orða hóf máls á rýtningu þessari og bóðað honum fagnaðirinntið um Jesu. Þegar þeir fóru áfram veginn komuð þeir að vatni nokru. Þá mælti hýrðmaðurinn. Hér er vatn. Hvað hamlar mér að skýrast? Hann lét stöðva vatnin og stigu báðir nýður í vatnin. Filippus og hýrðmaðurinn og Filippus skýrðan. En er þeir stigu upp úr vatninu Reif andi drottins Filippus burt. Hýrðmaðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leiðarsinnar. En Filippus kom fram í Astótt, fór um og flutti í fagnaðir erindið í hverri borg, unsan kom til Sésar eðu. Níundi kapitulli En Sáll blíðas enn ógnum og mandrápum gegn lærisveinum drottins. Gekk hann til aðist að prestsins og beittist bréfa af honum til samkundana í Damaskus að hann mætti flytja í böndum til Jerusalem, þá er hann kynni að finna og væru þessa vegar hvort heldur karla eða konur. En þegar hann var á ferð sinni komin í nánd við Damaskus, Leiftraði skyndilega um hann ljós af himni. Hann fjall til jarðar og heyrði rödd segja við sig. Sál, sál, hví ofsækir þú mig? En hann sagði, hver ert þú, herra? Þá var svarað, ég er Jésús sem þú ofsækir, en statu upp og gagkinn í borgina og þérmum verða sagt hvað þú átt að gjöra. þar hann stóðu orðlausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. Sál á fætur en þegar hann lauk upp augunum sá hann ekkert. Þeir lettu hann við höndsér inn í damaskurs. Þrjá daga varan hann sjónlaus og át horki né drakk. Í Damaskus var lærisveitt nokkur sem hétt Ananías. Við hann sagði drottin í sín. Ananías. Hann svaraði. Hér er ég, drottin. Drottin sagði við hann. Far þegar í stræti það sem kallað er hýð beina. Og í húsi Júdasar skaltu spyrja eftir manni frá Tarsus er heitir Sál. Hann er að byðja. Og hann hefur í sín séð mann, Ananías að nafni, koma inn og leggja hendur yfir sig til þess að hann fái aftur sjón. Ananías svaraði. Drottin, heyrt hef ég marga segja frá manni þessum. Hvað mikið illt hann hefur gjörð þínum heilugu í Jerusalem og hér fer með vald frá aðustu prestunum að færa í bönd alla þá sem ákalla nafn þitt. Drottin sagði við hann Far þú því að þennan mann hef ég valið mér að verkfæri til þess að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja, konunga og börn Ísraels og ég mun sína honum Hversu mikið hann verður að þóla vegna nafns mínns? Þá fór anan í að safstað, gekkinn í húsið og lagði hendur yfir hann og mælti. Sár, bróðir, drottin hefur sendt mig. Jésús, sá er byrstist þér á leiðinni hingað. Þú átt að fá aftur sjón þína og fyllast heil og Já, ja, skjótt var sem hreistur fjalli af augum hans, hann fekk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neitt matar og styrktist. Sál var nokkra daga hjá lærisveinunum í Damaskus og tók þegar að pretika í samkunduhúsunum að Jésús væri sonur guðs. Allir þeir sem heyrðu það, undruðu stórum og sögðu. Er þetta ekki maðurinn sem í Jerusalem hugðist eyða þeim er ákölluðu þetta nafn. Koma hann ekki hingað til þess að fara með á í böndum til aðstu prestana. En Sál eldist æmeir og gjörði þá gýðinga sem bjúgu í Damaskus rökþróta eran sannaði að Jésús væri Kristur. Að allmörgum dögum liðnum reyðu gýðingar með sér að taka hann af lífi. En Sál fekk vittneskjum ráðagjör þeirra. Þeir gættu borgarliðana nótt og dag til að ná lífi hans. En lærisveinarnir tók hann um nótt og kom hann út fyrir borgarmúrin með því að láta hann síga ofan í körfu. Þá er hann kom til Jérusalem reyndan að samlaga sér lærisveinunum en þeir rættust allir og trúði ekki að hann væri lærisveitt. En Barnabars tók hann að sér, fór meðan til postulanna og skýrði þeim frá hvernig hann hefði séð drottin á veginum, hvað hann hefði sagt við hann og hversu einarlega hann hefði talað í Jesu nafni í Damaskus. Dvaldist hann og með þeim í Jerusalim, gekk þar út og inn og talaði einarlega í nafni drottins. Hann talaði og háði kappbræður við grískumælandi gýðinga en þeir leithuðust við að ráðan af dögum. Þegar bræðurnir urðu þessa vísir fóruð þeir meðan til Sésarau og sendu hann áfram til Tarsus. Nú hafði kirkjan frið um alla Júteu, Galileu og Samaríu. Hún byggðist upp og gekk fram í óta drottins og ógs við styrkingu heilags anda. Svopar við er Pétur var að ferðast um og vitja allra aðan kom óg til hinn að sem áttu heima í lítu. Þar fann hann mann nokkurn eni aðsað nafni, er í átta ár að þið legið rúmfastur. Hann var lami. Pétur sáði við hann Henni aðs, Jésús Kristur læknar þig, statt upp og bú um þig. Jafn skjótt stóðan upp. Allir þeir sem áttu heima í Lítu og Saron sá og þeir snjæru sér til dróttins. Í Joppe var læri sveinn, konaðu nafni Tapíða á grísku dorkars og hún var mjög góðgerðarsum og örlátt við snöða. En á þeim dögum tók hún sótt og andaðist, var hún lauguð og laugð í loftstofu. Nú er litta í grend við joppi og höfðu lærisveinarnir heyrt að Pétur væri þar. Sendu þeir tvo menn til hans og báðan kom án tafar til vor. Pétur brá við og fór með þeim. Þegar þangað kom fór þeir meðan upp í loftstofuna og allar ekkjurnar komu til hans gráttandi og síndónum kyrla og yfirhafnir sem dorkas hafði gjört meðan hún var hjáði. En Pétur létt alla fara út, fjall á knið og baðst fyrir. Síðan sneran sér að líkinu og sagði Tapí það, rís upp. En hún opnaði augun, sá Pétur og settist upp. Og hann rétti henni höndina og reist hann á fætur, kallaði síðan á hérna heilögu og ekkjurnar og leitt hann að framlifandi. Þetta varð hljóðbært um alla Joppe og margir tóku trú á drottin. Var Pétur um kyrti í Joppe allmarga daga, Hjá símoni nokrum sútara Tíundi kapitöli Maður nokkur var í Sésariu Kornelíusa nafni Hundra saugðingi í ítölsku hessveitinni Hann var trúmadur og dyrkaði guð og heima fólk hans allt Gaf hann líðnu miklar ölmussur og var jafnan á bæn til guðs Sagaittnum Nón sá hann berlega í sín Engil Guðs koma inn til sín er sagði við hann. Kornelíus Hann starði á hann, varð óttastlegin og sagði Hvað er það herra? Engilinn svaraði Bænir þínar og ölmursur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra. Send þú nú menn til Joppe og lát sækja Simón nokkur er kallast Pétur. Hann gistir hjá Simóni nokkrum sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillin sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og guðrækin Hermann, eitt þeirra er honum voru hann gengnir, sagði þeim frá öllu og sendið á til Joppe. Dæin eftir, eður voru á leiðinni og nálguðust bæin, gekk Pétur upp á hústækiðum hátegi til að byggjast fyrir. Kendi hann þá hungus og vildi matast. En meðan veri var að matreida, varðan frá sér numin, sá himinin opinn og hlut nokkurn koma niður líkan stórum dúki. Var hann látin síga til jarðar á fjórum skautum. Þar voru á allskins ferfætt dýr, skriðdýr í arðar, svo og fuglar heimins. Og honum barstur rött. Slátra nú, Pétur og ett. Pétur sagði. Nei, drottin, engan vegin. Aldrei hef ég ettið neitt vanheilagt nýja óreint. Aftur barst honum rött. Eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gjörðist þrem sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til heimins. Meðan Pétur var að reyna að ráða í hvað þessi sínætt að merkja, höfðu sendi menn spurt uppi hús Simonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum og kölluðu. Er Simon sá, er nefnist Pétur gestur hér. Pétur var enn að hugsa um síninna þegar andinn sagði við hann Menn eru að leita þín, flýt þér nú ofan og far híklaust með þeim því ég hef send þá. Pétur gekk þá niður til mannanna og sagði Ég er sá sem þér leitið að, hvers vegna eru þér komnir hér? þeir sögðu Kornelíus hundrasöfðingi réttlátur maður og guðrættur og orðsæll af allri gyðinga þjóð fekk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá þig heim til sín og heyra hvað þú hefðir að flytja þá bauðan þeim inn og let þá gista daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkrir bræður frá joppe með honum. Næsta dag komu þeir til Sésar eðu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði bóði til sín frændum og virkta vinum. Þegar Pétur kom frá Kornelíus á mót honum, til fót og veitt honum lotningu. Pétur reist hann upp og sagði Statt upp, ég er maður sem þú og hann rætti við hann og gekk inn og fann þar marga menn saman komna. Hann sagði við þá. Þér vitið að gýðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans, en Guð hefur sínt mér að ég á engan að kalla van heilagan eða óreinan. Fyrir því kom ég mótmæla er eða eftir mér var senn. Nú spyr ég, hvers vegna þér senduð eftir mér? Kornelíus mælti. Í þetta mund fyrir fjórum dögum var ég að byggjast fyrir að Nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og mælti. Kornelíus, bæn þín er heyrð og guð hefur minnst ölmus gjörða þinna. Nú skalt senda til Joppe eftir Simóni er kallast Petur. Hann gistir í húsi Simona sútara við sjóin. Því sendi ég jafnskjótt til þín og velgjörðir þú að koma. Nú erum við hér allir fyrir auksýn guðs til að heyra allt sem drottin hefur bóðið þér. Þá tók Petur til máls og sagði. Sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í mann greinar álitt. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóðar sem er. Orðið sem hann sendi börnum Ísraels þá er hann flutt í um frið fyrir Jésu Krist sem er drottin allra, þekki þér. Þér vitið hvað gjörst hefur um alla Júteu en hófst í gali eftir skýrnina sem Jóhannes predikaði. Það er sagan um Jésu frá Nazaret hvernig Guð smurði hann heilugum anda og krafti. Hann gekk um gjörði gott og grætti alla sem af djöflinum voru undirókaðir því Guð var með honum. Við erum vottar alls þess er hann gjörði bæði í landi Gýðinga og í Jerusalem og hann hengdu þeir upp á tre og tóku af lífi en Guð uppvakt hann á þriðja degi og let hann byrtast ekki öllum líðnum heldur þeim vottum sem Guð hafði áður kjörið oss sem átum og drukku með honum eftir að hann var rísin upp frá döðum og hann bauðos að pretika fyrir líðnum og vitna að hann er sá dómar í lifenda og döðra sem Guð hefur fyrir hugað. Honum bera allir spáminir vitni að sér hver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu sindanna. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð kom heila úr andi yfir alla þá er orðið heyrðu. Hinnir trúðu gýðingar sem komið höfðu með Pétri urðu furðu lostnir að heilögum anda, gjöf guðus, skildi einni útelt yfir heiðingjanna því þeir heyrðuð á tala tungum og mikla guð. Þá mælti Pétur. Hver getur varna þess að þeir verði skýrðir í vatni Þeir hafa fengið heilagan anda sem við er, og hann bauð að þeir skildu skýrðir verða í nafni Jesú Krist. Síðan báðu þeir hann standa við í nokkra daga. Póstolasagan, þriðidiskur Á diskinum eru 21. til 2018. kapitulli, log postilusofunars. 21. kapitulli Þegar við höfum slítið ás fráðin, letum við í haf og heldum beinaleið til Kós, næsta dag til Rótus og þaðan til Patara. Þar hýttum við er á skipir fara átti til Fönikíu, stígum við á það og letum í haf. Við höfðum landsýn af Kýpur, letum hana á bakborða og sildum til sírlands og tókum höfni Týrus. Þar átti skipið að leggja upp farminn. Við er fundum lærisveinana og dvöldumst þar 7 daga. Þeir sögðu Páli af gift andans að hann skildi ekki halda áfram til Jérusalem. Að þessum dögum liðnum lögðum við af stað. Fyldu þeir oss allir á veg með konum og börnum út fyrir borgina. Við erum fjallum á knið í fjörunni og báðumst fyrir. Þar kvöttumst ver. Við stígum á skip en hinnist nýra aftur heim til sín. Við komum til Tólemais frá Týrus og lukum þar sjóferðinni. Við erum heilsuðum bræðrunum og dvöldumst hjáðum eitt dag. Daginn eftir fórum við þaðan og komum til Sæsaregu, gengum inn í hús Fýlupusar trúbóða sem var einn af þeim sjö og dvöldumst hjá honum. Hann átti fjórar ógiftar dætur gætta spátómsgáfu. Um Þegar við höfum dvalist þar nokkra daga kom spámaður einn ofan frá jútefu Agabusanafni. Hann kom til vor, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti Svo segir heila og randi Þannig munu gýðingar í Jerusalem binda þann mann sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingum. Þegar við heyrðum þetta, lögðum við og heimamenn að Páli að fara ekki upp til Jerusalem. En hann sagði, Hvík rátið þér og rellir hjarta mitt. Ég er eigi aðeins reyðubúin að láta binda mig, heldur og að deyja í Jerusalem fyrir nafndrottin Sésu. Honum var eigi talið hugkvarf. Þá léttum við er og sögðum verði drottins vilji. Að þessum dögum liðnum byggumst við til ferðar og heldum upp til Jérúsalem. Nokkri lærisveinar frá Sésariðu urðu á samferða. Þeir fóru með ástum Nasons, nokkurs frá Kýpur, lærisveins frá elstu tíð og skildum við er gista hjá honum. Þegar við erum til Jérúsalem tóku bræðurnir á svegin samlega. Næsta dag gekk Páll með til Jakobs og allir öldungarni komu þangað. Páll heilsaði þeim og lísti síðan nákvæmlega öllu sem Guð hafði gjört meðal heiðingjana með þjónustu hans. Þeir vegsömiðu Guð fyrir það sem þeir heyrðu og sögðu við hann. Þú sérð, bróðir, hve margir týir þúsunda það eru meðal gýðinga sem trú hafa tekið og allir eru þeir vandlátir um lögmálið. En þeim hefur verið sagt að þú kennir öllum gýðingum sem eru meðal heiðinga að hverfa frá Mósi og segir að þeir skuli hvorki umskera börn sín nýja fylgja síðum vorum. Hvað á nú að gjöra? Víst mun það spyrjast að þú ert komin. Gjör því þetta sem við er nú segjum þér. Hjá oss eru fjórir menn sem heit hvílir á. Takk þá með þér. Látt reynsast með þeim og ber kostnaðin fyrir þá að þeir geti látið raka höfuð sín. Þá meiga allir sjá að ekkert er hæft í því sem þeim hefur verið sagt um þig heldur gætir þú sinn sjálfur í breytni þinni. En um heiðingja sem trúhafa tekið höfum við gefið út bref og ályktað að þeir skuli varast kjöt, fórnað skurgoðum, blóðs kött af köfnuðum dýrum og særulifna. Páll tók á sig mennina og lét hreinsast með þeim daginn eftir. Síðan gekk hann inn í helgidóminn og gerði kunnugt, hvenær hreinsunardagarnir væru á enda og fórnin fyrir hverr þeirra skildi fram borin. Þegar dagarnir 7 voru nær liðnir, sáu gyðingar frá Asíu Páll í helgidóminn. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám, lóðu hendur á og hrópuðu. Ísraels menn veitir nú lið. Þetta er maður sem allstaðar kennir öllum það sem er andstætt líðinum, lómálinu og þessum stað. Og nú hefur hann, auk heldur, farið með grikk inn í helgidómin og sörgað þennan heilaga stað. En þeir höfðu áður séð trófimus frá Efesus með honum í borginni og á að Páll hefði fari með hann inn í helgidómin. Öll borgin varð uppvæg, fólk þursti að þeir tóku Pál og dróan út úr helgidóminum. Jaf, skjótt var dyrunum læst. Þeir ætluðu að lífláta en en hessveitarfóringjanu var tjáð að öll Jerusalem væri uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og hundraðsöðingja og hljóp niður til þeirra. Þegar þið sáu hessveitarfóringjan og hermeninna hættu þeir að berja pár. Hessveitarfóringin kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann tvennum fjötrum og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gjörð. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gati ekki orðið neinsvísari sökum óróans, bauði hann að fara með hann upp í kastalan. Þegar komið var að þrepunum urðu hermennir að bera vegna ofsans í fólkinu en múur manns fylgdi eftir og eftir burt með hann. Um leið og fara átti með Pálinn í kastalan, segir hann við hessveitarfóringjan. Leifist mér að tala nokkur orð við þig? Hann svaraði, kannt þú grísku? Ekki er þú þá í sem æsti til uppresnar á dögunum og fór með morðvarkana fjögur þúsund út í óbyggðir. Páll sagði Ég er geðingur frá Tassus í Kilikíu, borgar í ekki ómerkum bæ. Ég byrð þig leið mér að tala til fólksins. Hann leiði það. Páll bandaði hendi til fólksins þar sem hann stóð á þrepunum þegar hann hafði fengið gott ljóð mæltan til þeirra á hefreska tungu tuttugasti og annar kapitulli Bræður og feður hlustið á það sem ég ætla að flytja yður mér til varnar Nær þeirðan ávarpa sig á hefresku, urðu þeir enn hljóðari, hann heldur áfram Ég er gyðingur, fættur í tassus í kilikíu, en alinn upp í þessari borg Við fættur gamali elsslaut ég fylstu upp fræðslu í lögmáli færa vorra Guðs stríðsmaður vildi ég vera ekki síður en þér allir í dag. Ég ofsótti þá sem voru þessa vegar og sparði ekki líf þeirra, færði í fjötra og nefti í fangelsi, karla og konur. Æðsti presturinn og allt öldungar áði geta borið mér vitni um þetta. Hjá þeim fekk ég bref til bræðrana í Damaskus og fór þanga til að flytja einnig þá er þar voru í böndum til Jerusalem að þeim er þið refsað. En á leiðinni er ég nálgaði Stamaskurs, bara svo við um hátegispil, að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega um mig. Ég fjall til jarðar og heyrði rösti sagði við mig Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Ég svaraði Hver ert þú, herra? Og hann sagði við mig Ég er Jésús frá Nazareth sem þú ofsækir. Þeir sem með mér voru sáu ljósið en röst þessar við mig talaði heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég Hvað á ég að gjöra herra? En drottin sagði við mig Rís upp og far til damaskus Þar mun þér verða sagt allt sem þér er ætlað að gjöra. En Methvi að ég var blindaður af ljóma þessa ljós urðu færunautar mínir að leiða mig og þannig komst ég til Damaskus. En Ananías nokkur maður guðræki eftir lögmálinu og í góðum metum hjá öllum gyðingum er þar bjúgu kom til mín nam staðar hjá mér og sagði: Sál bróðir fá þú aftur sjón þína. Á sömur stundu fekk ykk sjónina og sá hann. En hann sagði Guð fæðra vorra hefur útvalið þig til að þekka vilja sinn að sjá hinn réttláta og heyra röstina af munni hans. Því að þú skalt honum vottur vera hjá öllum mönnum um það sem þú hefur séð og heyrt. Hvað dvelur þig nú? Rís upp! Ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. En þegar ég var komin aftur til Jérusalem og baðist fyrir í helgidóminum var ég frá mér nömin og sá hann og hann sagði við mig Flýt þér og það sem skjótast burt úr Jérusalem því að þeir munu ekki veita viðtöku vitnisburði þínum um mig. Ég sagði Drottin Þeir vita að ég hef verið að neppa í fangelsi þá sem trúðu á þig og láta húðstrykja þá í samkunduhúsunum. Og þegar útelt var blóði Stefáns, vottar þins, stóð ég sjálfur þar hjá og lét mér vel og varðveitt í klæði þeirra sem tóku hann af lífi. Hann sagði við mig. Far þú því að ég mun senda þig til heiðingja langt í burtu. Alltaf þessu orði lítu þeir á hann, en nú hófuð þeir upp röst sína og rópuðu Burt með slíkan mann af jörðinni, eigi hæfir að hann lefi. Nú sem þeir æftu og vingsuðu klæðum sínum og þyrluðu ríki í loft upp, skipaði hessveitarfóringin að fara meðan inn í kastalan og híðan og kúan með því til sakna, svo að hann kæmist að því fyrir hverja sök þeir gjörðu slík ópað En þá er þeir strengdu hann undir högginn, sagði Páll við hundrasöðingan, er hjá stóð. Leifist yður að húðstrykja rómverskan mann og það að hann og laga. Þegar hundrasöðingin heyrði þetta, fór hann til hessveitarfóringans, skýrð honum frá og sagði Hvað ert þú að gjöra? Maður þessi er rómverskur. Hessveitarfóringin kom þá og sagði við Páll. Segum mér, ert þú rómveðskur borgari? Páll sagði, já. Hessveitarfóringin sagði, fyrir ærið fjö keifti ég þennan þegnrétt. En Páll sagði, ég er meira að segja með honum fættur. Þeir sem átt að kúan til sakna, við kunu jafn skjótt frá honum og hessveitarfóringin varð hrættur eða varð þess vís að það var rómveðskur maður sem hann hafi látið binda. Dæin eftir vill hann ganga og skugga um fyrir hvað gýðingar kærðan, létt leysan og bauðað aðstu prestarnir og allt ráðið kæmi saman. Síðan kom hann ofan með Pál og leitt fram fyrir þá. 23. kapitulli En Pál hvesti augun á ráðið og mælti. Bræður, ég hef í öllu breytt með góðri samvisku fyrir gvöði fram á þennan dag. En Ananías æðstiprestur skipaði þeim er hjá stóðu að ljósta hann á munnin. Þá sagði Páll við hann. Guð mun ljósta þig, kalkaði vekkur. Hér situr þú til að dæma mig sangvæmt lögmálinu og skipar þó þvert ofan í lögmálið að slá mig. Þeir sem hjá stóðu sögðu. Smánar þú æðsta prest Guðs? Páll svaraði. Ekki vissi ég, Bræður, að hann væri aðist í prestur. Því ritaði er, þú skalt ekki yllmæla höfðingja líðstís. Nú vissi Páll að sömur þeirra voru sattúkejar ok en aðrir farisejar. Og hann hrópaði upp í ráðinu. Bræður, ég er farisei, að farisei um komin. Ég er lögsóttur fyrir voninna um upprisu döðra. Þegar hann sagði þetta var deila milli Farise og Satukea og þingheimur skiptist í flokka. Því Satukea segja að ekki sé til upprisa, englar, nýjandar, en Farisea játa allt þetta. Nú varð hróp mikið og nokkrir fræðimenn á flokki Farisea risu upp og fullirtu. Við sjáum ekki að þessi maður hafi brotið af sér, gæti ekki hugsast að andi hafi talað við hann eða engill. Deilan harnaði og hessveitarfóringin fórað óttast að þeir ætliðu að rífa Pál í söndur. Því skipaði hann herliðinu að koma ofan, taka hann af þeim og færa hann inn í kastalann. Nóttina eftir kom drottin til hans og sagði. Vertu hugraustur, svo sem þú hefur vitnað um mig í Jerusalem, einsperð þér og að vitna í róm. Þegar dagur rann, bundust gyðingasamtökum og sóruð þess eitt að etta korkinni að drekka fyrir þeir hefðu ráðið pál af dögum. Voru þeir fleir en fjöru sem þetta samsæri gjörðu. Þeir fóruð til aðstuprestana og öldungana og sögðu Við erum svarið þess dýra neið Að neita einskis fyrir við höfum ráðið Pál af dögum. Nú skuluð þér og ráðið leggja til við hessveitarfóringjan að hann láti senda hann niður til svo sem vildu þér kinna yður mál hans rækilegar. En við erum við því búnir að vega hann áður en en kemst allaleið. En sístu sonur Páls heyrðum fyrir sáttina. Hann gekk inn í kastalan og sagði Páli frá. Páll kallaði til sín eitt hundrasöðingjan og mælti. Farðu með þennan unga mann til hessveitarfóringans því að hann hefur nokkuð að segja honum. Hundrasöðingin tók hann með sér, fór meðan til hessveitarfóringans og sagði Fángin Páll kallaði mig til sín og bað mig fara til þín með þennan unga mann. Hann hefur eitthvað að segja þér. Hessveitarfóringin tók í höndonum, leitt hann afsýðis og spurði Hvað er það sem þú hefur að segja mér? Hinn svaraði Giðingar hafa komið sér saman um að byðja þig að senda pál neyður í ráðið á morgun. Það er þeir ætli að rannsaka mál hans rækilegar. En lát þú ekki að vilja þeirra. Því að menn þeirra fleir en fjörutíu sitja fyrir honum og hafa svarið þess eðað eita kvorkinni að drekka fyrir þeir hafi vegið hann. Nú eru þeir viðbúnir og bíða eftir að svarið komi frá þér. Hessu eittarfóringin létt piltin fara og bauð honum. Þú mátt engum segja að þú hafir gjört mér viðvart um þetta. Hann kallaði fyrir sig 200 sæðingja og sagði Láttið 200 hermen vera tilbúna að fara til Sésaregu eftir náttmál, auk þess 70 rítara og 200 letliða. Hafið ó til faraskjóta handa Páli svo að þér komið honum heilum til feliksa landstjóra. Og hann rýtaði bref svo hljóðandi. Kláttíus Lísías sendir kveðju hinum um gufuga feliks landstjóra. Mann þennan höfðu gýðingar tekið höndum og voru í þann veginn að taka af lífi er ég kom að með Hermannum. Ég komst að því að hann var rómverskur og bjargað honum. En ég vildi vita fyrir hverja sök þeir ákærðan og fór meðan niður í ráð þeirra. Komst ég þá að raunum að hann var kærður vegna ágreinings um lögmál þeirra en engin sök var honum gefinn er sætir dauða eða fangelsi. En það sem ég hef fengið bendingu um að setið sér um líf mannsins, sendi ég hann tafarlaust til þín. Ég hef jafnframt bóðið ákærendum hans að flytja málsitt gegn honum fyrir þér. Hermennirnir tóku þá Pál eins og þeim var bóðið og fóru meðanum nótt til Andipatris. Daginn eftir sneru þeir aftur til Kastalans en létu rittarann fara með honum. Þeir fóru inn í Sésaregu, skiluðu brefinu til landstjórans og færðu Pál fyrir hann. Hann las brefið og spurði úr hvaða skattlandi hann væri. Var honum tjáð að hann væri frá Kílikíu. Þá mælti hann. Ég mun rannsaka mál þitt þegar kærendur þínir koma og hann bauð að geyma hann í höll heródesar. Fimm dögum síðar fór Ananias æsti prestur ofan þangað og með honum nokkur öldungar og tertúlus nokkur málafæslu maður. Þeir báru sakir á pál fyrir landstjóranum. Hann var nú kallaður fyrir en Tertullus hóf málsóknina og sagði Fyrir þitt tilstilli, Guðvíu Feliks, sitjum við er í góðum friði og vor hefur sakir þinnar fossjár öðlast umbætur í öllum greinum og allstaðar. Þetta viður kennum við erum mjög þakksamlega. En svo ég tefiðið sem minnst, bið ég að þú af mildi þinni viljir heyra á oss litla hríf. Vér högum komist að raunum að maður þessi er skaðræði. Kveikir ófrið með öllum giðingum um víða veröld og er forsprakki villu flocks nasarea. Hann rendi meira að segja vanhelka mysterið og þá tókum véran höndum. Með því að yfirheyran Mátt þú sjálfur ganga og skugga um öll sakarefni vor gegn honum. Gýðingarnir tóku undir sakargiftirnar og fáðu þetta rétt vera. Landstjórinn bendi þá Páli að taka til máls. Hann sagði. Kunnugt mér um að þú hefur verið dómari þessarar þjóðar í mörg ár. Mun ég því ótröður verja mál mitt. Þú getur og gengjuðu skugga um að ekki eru nema tólf dagar sem ég kom upp til Jérusalem að byggjast fyrir. Og enginn hefur staði mig að því að vera að stæla við neitt eða æsa fólk til óspekta hvorki í samkundu húsunum nýjan einnstæðar í borginni. Þeir get ekki heldur sanna þér það sem þeir eru nú að kæra mig um. En hitt skal ég áta þér að ég þjóna guði feðra vorra, samkvæmtu veginum sem þeir kalla villu og trúi öllu því sem skrifast endur í lagmálinu og spámannunum. Og þá von hefja til guðs sem þeir og sjálfur hafa að uppmunir rísa bæðir réttlátir og ránglátir. Því tem ég mér og sjálfur að hafa jafnan reyna samvisku fyrir guði og mönnum. Eftir margra ára fjárveru kom ég til að færa fólki mínu ölmusugjafir og til að forna. Þetta var ég að gjöra í helgidóminum og hafði látið hreinsast og engin var þá mannsöfnuður njá uppþott þegar menn koma að mér. Þar voru gýðingar nokkri frá Asíu. Þeir hefðu átt koma fyrir þig og bera fram kæru hefur þeir fundið mér eitthvað til saka. Anna skulu þessi sem hér eru segja til Hvað saknaði þeir fundu þeir í stöð fyrir ráðinu Nema þa sé þetta eina sem ég hrópaði þér í stöð meðal þeirra fyrir uppreisu dauðra er ég lögssóktur í dag frammi fyrir reiður Felix sem var vel kunnugt um veginn frestaði nú málinu og málti Þegar Lysias hesvitar foringi Kemur ofan hingað skal ég skera úr máliðar. Hann börðið hundrasöðingjanum að hafa Páli í vægur varðhaldi og varna engum félaga hans að vitja um hann. Nokkrum dögum setna kom Félix með eiginkonu sinni Drúsilu. Hún var geðingur. Hann hétt sækja Pál og hlitti á mál hans um trúna á Kristi Jesu. En eran hann rætti um réttlæti, sjáls og komandi dóm, var felix skelkaður og mælti Far burta sinni, ég læt kalla þig þegar ég fæ tóm til. Meðfram gjörðan sér vonum að pátmundi gefa sér fjö. Því var það að hann let alloft sækjan og átti tal við hann. Þegar 2 ár voru liðin tók Pórkýjus festus við landstjórn af felixs. Felix vildi koma sér vel við gýðinga og let því Pál eftir í haldi. 25. Þrem dögum eftir að Festus hafði tekið við umdæmi sínu, fór hann frá Sésar eðu upp til Jerusalem. Æstu prestarnir og fyrir menn gýðinga báru þá sakir á Pál fyrir honum og báðu hann að veita sér að málum gegn honum og gera sér þann greiðað að senda hann til Jerusalem en þeir hugðust búa honum fyrir og vega hann á leiðinni. Festur svaraði að Páll væri í varðhaldi í Sésar en sjálfur mundi hann bráðlega fara þangað. Látti því, sagðan, ráða með nýðarverða mér samferða ofan eftir og lögsa ekki að er um eitthvað sekur. Festust valdist þar ekki lengur en í átta daga eða tíu. Síðan fór hann ofan til Sésar eðu. Dægin eftir settist hann á dómstólin og bauð að leiða Pál fram. Þegar hann kom, umkringdu hann gýðingar þeir sem komnir voru ofan frá Jérusalem og báru á hann margar þungar sakir sem þeir gátu ekki sanna. En Páll varði sig og sagði Ekkert hef ég brotið, fórki gegn lögmáli gýðinga Helgi dóminum, nýja keisaranum. Festus viltu koma sér vel við gýðinga og mælti við Pál. Vilt þú fara upp til Jerusalem og líta þar dómin mínum í máli þessu? Pál svaraði. Ég stend nú fyrir dómstóli keisarans og hér á ég að dæmast. Gýðingum hef ég ekkert rangt gjörðt, það veistu full vel. Sér ég sekur og hafi framið eitthvað sem dauðar sé vert, mæli ég mig ekki undan því að deyja. En ef ekkert er hæft í því sem þessir menn kæra mig um, á engin með að selja mig þeim af allt. Ég skít máli mínu til keisarans. Festus rætti þá í ráðunauta sína og mælti síðan. Til keisarans hefur þú skotið máli þínu. Til keisarans. Fara. Eftir nokkra daga komu aðgripa konungur og Berníka til Sésaröðu að bjóða festus velkominn. Þegar þau höfðu dvalist þar nokkra daga lagði festus mál Páls fyrir konung og sagði. Hér er fangin okkur sem felix gildi eftir. Þegar ég kom til Jérusalem báru aðstu prestar og öldungar gýðing á hann sakir og heimtuði hann dæmdan. Ég svaraði þeim að það væri ekki venni rómverja að selja fram nokkurt sakborning fyrir hann hefði verið leittur fyrir ákjærendur sína og átt þess kost að bera fram vörn gegn sakargiftinni. Þeir urðu nú samferða hingað og leti ég drátt á verða heldur settist dægin eftir á dómstólinn og bauða leiða fram mannin. Þegar ákjærendurnir komu fram báruður ekki á hann sakir fyrir neinn þau illræði sem ég hafði búist við. Heldur áttu þeir í einhverjum deilum viðan um átrúnað sjálfrað þeirra og um jesú nokkur, látin mann, sem Páll segir leva. Fannst mér vandi fyrir mig að fást við þetta og spurði Pál, bort að myndi fara til Jerusalem og láta dæma máli þar. En hann skauðt máli sínu til keisarans og krafðist þess Að vera hafður í haldi, þar til hans hátíkn hefði skorið úr. Því bauði ég að hafa hann í haldi þánga til í geti sentan til keisar hans. Akripa sagði þá við festus. Ég vildi sjálfur fá að heyra mannin. Hinn svaraði. Á morgun skal þú á hann. Daginn eftir komu Agripa og Bernike með mikill í viðhöfn og gengu á samt þessveitarfóringjum og æðstu mönnum borgarinnar inn í málstofuna. Var þá pát leittur inn að bóði festusar. Festus mælti. Agripa konungur og þér menn allir sem hjá á sérustaddir. Þarna sjáu þér mann sem eldur því að allir gýðingar, bæði í Jerusalem og hér, hafa leita til mín. Þeir heimta hástöfum að hann sé tekin af lífi. Mér var ljóst að hann yfir ekkert það framið er döða sé vert, en sjálfum skaut hann máli sínu til hans hátíknar og þá ákvað ég að senda þangað. Nú hef ég ekkert áraðilegt að skrifa herra voru um hann. Þess vegna hef ég leitt hann fram fyrir yður og engum fyrir þig að konungur svo að ég hafi eitthvað að skrifa að lokinni yfirherslu. Því það líst mér fráleitt að senda fanga og tjá eigi um leið sakarkiftir gegn honum. 20. og En Agripa saði við Pál. Nú er þér leiftt að tala þínu máli. Pál rétti þá út höndina og bar fram vörd sína. Lánsamur þykist ég Agripa konungur. Að eiga í dag í þinni áherðn að verja mig gegn öllu því sem gýðingar saka mig um. Því heldur sem þú þekkir alla síðu gýðinga og ágreinningsmál. Því byrð ég þig að líða þólin móður á mig. Allir gýðingar þekkja líf mitt frá upphafi hvernig ég hef lifað með þjóðminni fyrst í æsku og síðan í Jerusalem. Það vita þeir um mig Viljið þeir unna mér sannmælis að ég var farið segi frá fyrstu tíð fylgdi strangasta flokki trúarbræðavorra. Og hér stend ég nú, lögsoktur, vegna vonarinnar um fyrirheitið sem Guð gaf feðrum vorum og vorar tólf kynkvíslir vona að öðlast með því að dýrka Guð án afláts nótt sem dag. Fyrir þessa von er ég nú ákerður konungur og það af giðingum. Hvers vegna telji þér það ótrúlegt að guð veki upp dauða? Sjálfur talði ég mér skilt að vinna af öllu megn eigni gegn nafni Jesu frá Nasaret. Það gerði ég og Jerúsálem. Nefti marga hinna heilögu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknir af lífi og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pindingum að neyða þá til að afneita trúsinni svo freklega efti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá þá er ég var á leið til damaskus líkra erinda með vald umboð frá aðistu prestunum sá ég, konungur Á veginum um miðjan dag, ljós af himni, sólu bjartara, leiftra um mig og þá sér mér voru samferða. Við erum fjallum allir til jarðar og ég heyrði röddir sagði við mig á hefresku Sár, sár, fí ofsækir þú mig. Erfitt verður þér að spyrna móti brottunum. En ég sagði, hver ert þú herra? Og drottinn sagði, ég er Jésús sem þú ofsækir. Rís nú upp og starta á fætur þína. Til þess byrtist ég þér að ég vel þig til þess að vera þjótt minn og vitni þess að þú hefur séð mig bæði nú og síðar er ég mun byrtast þér. Ég mun frelsa þig frá líðnum og frá heiðingunum og til þeirra sendi ég þig að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós. Frá satans valdi til guðs, svo að þeir öðlist fyrir trú á mig fyrirgefningu syndana og arf með þeim sem helgaðir eru. Fyrir því gjörðist ég, agripa konungur, eigi óhlíðin hinni himnesku vitrunn. Heldur bóðaði ég fyrst þeim í Damaskus og í Jerusalem, síðan um alla jútefu byggð og heiðingunum að yðrast og snúa sér til Guðs og vinna verk verksamboðin yðruninni. Sakir þessa greipu gýðingarmið í helgidóminum og reyndu að ráða mér bana. En Guð hefur hjálpað mér og því stend ég allt til þessa dags og vitna bæði fyrir háum og láum. Mæli ég ekki annað en það sem bæði spámenirnir og Mósi hafa sagt að verða mundi. Að kristur, ætti, að líða og fyrstur rísa upp frá döðum og bóða bæði líðnum og heiðingunum ljósið. Þegar Páll var hér komin í vörðsynni, segir Festus hári röustu. Óður ert þú, Páll. Þitt mikla bókvit gjörur þig óðan. Páll svaraði, ekki er ég óður guðu í festus, heldur mæli ég sannleiks orð af fullu viti. Konungur kan skil á þessu og við hann tala ég djarflega. Egi ætla ég að honum hafi duðlist neitt af þessu, enda hefur það ekki gjöst í neinum afkeima. Trúir þú agripa konungur spámannunum? Ég veit að þú gjörir það. Þá sagði agripa við Pál. Þú þykist ekki vera lengi að gjöra mig kristin. En Pál sagði. Þess byggja guð hvort sem lengur dregst eða skemur að ekki einungist þú heldur og allir sem til mín heyra í dag verði slíkir sem ég er, að frátöldum fjötrum mínum. Þá stóð konungur upp og landstjórinn svo á Berníke og þeir er þar sátu með þeim. Þegar þau voru farin, sögðu þau sín á milli. Þessi maður fremur ekkert sem varðar dauða eða fangelsi, En Agrippa sagði við festus Þennan mann hefði mátt láta lausan ef hann hefði ekki skotið máli sínu til keisarans. 27. kapitulli Þegar ákveðið var að við skildum sigla til Ítalíu, voru pátl og nokkrir bandingar aðrir, seldir í hendur hundraðshöfðinga er júliu sétt úr hessveit keisarans. Við erum á skip frá Adramíttíum sem átt að sigla til hafna í Asíu og letum í haf. Ari Staskus, maketónskur maður frá þessalóniku var á samferða. Á öðrum degi lentum við í Sidon. Július síndi Páli þá mannúð að leif honum að fara á fundvinarsinna og þykja um mönnun þeirra. Þaðan letum við í haf og sýldum undir kýpur því að vindar voru andstæðir. Þá sýldum við yfir hafið undan Kilikíu og Pamfílíu og komum til Mýru í Líkíu. Þar fann hundrasöfingin skip frá Aleksandríu, er sigla átti til Ítalíu og kom oss á það. Siglingin gekk trekt allmarga daga. Komumst við með herkjum móts við Knýtus en þar bægði vindur oss. Þá sildum við er undir krýt við Salmóni. Við er beittum þar hjá með naumyndum og komumst á staðið sem kallast góð hafnir í grend við borgina að Laseu. Ennleið drjúur tími og sjóferðir voru ornar hættulegar en komið fram yfir föstu. Páll vildi því vara þá við og sagði við þá Það sé ég góðir menn að sjóferðin muni kosta rakninga og mikið tjón ekki einungis á farmi og skipi heldur og á lífi voru. En hundrasauðingin treysti betur skipstjóra og skipseiganda en því er Páll sagði. Höfnin var óhendu til vetrarlegu Því var það flestra ráð að halda þaðan ef þeir mættu ná fönix og hafa þar vetrarlegu. Sú höfnir á krít og veit til út söðurs og út norðurs. Nú rann á hægur sunnanvindur. Hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér, léttu akkerum og sildu fram með krýt nærri landi en áður en langt leið skall á af landi ofan fárviðri hinn yllræmdi landnirðingur. Skipið rakti og varð ekki beitt upp í vindin. Slóum við rundan og letum reka. Við hliftum undir litla ei sem nefnist káta. Þar gátum við með naumyndum bjargað skipspátnum. Þeir náð honum upp og gripu til þeirra ráða sem helstmáttu til bjargarverða og reyrðu skipið köðlum. Þeir óttuðust að þá myndu bera inn í sístu flóa, því feldu þeir segl og letur reka. Daginn eftir rakti og smjög undan ofirinu, þá tóku þeir að riðja skipið og á þriðja degi vörpuð þeir út með eigin höndum búnaði skip sinns. Dögum saman sá horki til sólar nýja stjarna og ekkert látt var þá á viðrinu. Tók þá að þrjóta öll vonum það að við er kæmumst af. Nú hefðu menn lengi einski smatar neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti. Góðir menn, þér hefðu þátt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá krít, Þá hefði þér komist hjá rakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég yður að vera vongladir, því engin yðar mun lífi tína, en skipið mun farast. Því að á þessari nóttu stóð hjá mér engin þess skvöðs sem ég heyri til og þjóna og mælti. Óttast þú eigi Páll, fyrir keisaran átt þú að koma. Og sjá, Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Veri því vonglaðir góðir menn, ég treysti Guði að svomunni fara sem við mig hefðu verið mælt. Ósmun bera upp á einhverja eigu. Á miðnætti, þegar við höfum hrakist um atri að hafi hálfan mánuð, Þóttust skipverjar verða þessi svarir að land væri í nánd. Þeir vörpuðu grunnsökku og reyndi stípið 20 faðmar. Aftur vörpuðu þeir grunnsökku litlu síðar og reyndi stípið þá 15 faðmar. Þeir óttuðust að áskynni að bera upp í kletta og kastuðu því fjórum akkerum, úr skuttnum og þráðu nú mest að dagur inni. En hásetarnir reyndu að strjúka úr skipinu. Þeir settu bátinn útbyrðis og þóttust vera færa út akkeri úr framstafni. Þá sagði Páll við hundrasöðingan og hermennina Ef þessir mennir ekki kyrir skipinu, geti þér ekki bjargast. Hermennirnir hjuggu þá festar bátsins og letu hann fara. Undir dögun kvatti páll alla að neyta matar og sagði. Þér hafið nú þraukað hálfan mánu farstandi og engu næst. Það er nú mitt ráð að þér fáið yður mat. Þess þurfið þér ef þér ætlið að bjargast. En engin yðar mun einu hári tína af höfði sér. Að svo mæltu tókan brauð, Gjörði guði þakkir í allra augsín, braut það og tókaði þetta. Urðu nú allir hressari og fóru líka að matast. Alls vorum við á skipinu 276 manns. Þá er þeir höfðu etið sig með léttu þeir á skipinu með því að kasta kornfarminum í sjóin. Þegar dagur rann, kendu ekki landið, en greindu vík eina með sand fjöru. Var það ráð þeirra að reyna að hleypa þar upp skipinu. Þeir losuðu akkerinn og letu þau eftir í sjónum, leistu um leið stýrisböndin, undu upp framseklið og letu berast undan vindi til strandar. Þeir lento á rifi, skipið strandaði, stefnið festist og hærðist hvergi, en skuturin, tók að líðast sundur í hafrótinu. Hermennir ætljuð að drepa bandingjana svo að enginn þeirra kæmist undan á sundi, en hundraðsöðingin vildi forða Páli og komi veg fyrir áða gjörð þeirra. Bauð hann að þeir sem syndir væru skildu fyrstir varpa sér út og leita til lands, en hinnir síðan ímist á plöngum eða braki úr skipinu. Þannig komust allir heilir til lands. 28. kapitulu Nú sem við vorum heilir á landkomnir, fengum við að vita að eyjan hét Malta. Eyjarskeggjar síndu ás einstaka góðmesku. Þeir kynntu bál og hlintu að ás öllum en kallt var í veðri og farði að rigna. Páll tók saman hrísvöndul og lagði á eldinn. Skrei þá út naðra undan hitanum og festi sig á hönd hans. Þegar eiga skeggja sáu kvikindið hanga á hendi hans, sögðu þeir hver við annan. Það er víst að þessi maður en mandrápari fyrstir ef sinórnin lofar honum ekki að lifa þótt hann hafi bjargast úr sjónum. En hann hristi kvikindið af sér í eldin og sakaði ekki. Þeir byggust við að hann mundi bólna upp er að detta sviplega dauður niður. En þá er þeir höfðu beðið þess lengi og sáu að honum varð ekkert meint af skiftu þeirum og sögðu hann guð vera. Í grendvist að þennan átti búkarð ældsti maður á inni Publius að nafni. Hann tók við ás og hielt ás í góðu yfirlæti 3 daga. Svo vildi til að faðir Públíusar lá sjúkur með hitaköstum og blóðsótt. Páll gekk inn til hans, baðist fyrir, lagði hendur yfir hann og læknað hann. Eftir þetta komu aðrir þeir er sjúkur voru á enni og voru læknaðir. Höfðu þeir oss í hávegum og er við að skildum sigla, gáfu þeir oss allt sem við er til fararinnar. Að liðnum þrem ánöðum lögðum við til hafs á skipi frá Aleksandriju sem leið hafði við eina um veturinn og bar merki tvípur hana. tókum höfn í Sírakúsu og dvöldumst þar þrjá daga. Þaðan sildum við í Sveig og komum til Reykjum. Að degi liðnum fengum við sunnanvind og komum á öðrum degi til Pútióli. Þar hittum við bræður og báðu þeir oss að dveljast hjá sér í viku. Síðan heldum við til Rómar. Bræðurnir þar fréttu um oss og komu til mótsvið oss allt til appjúsar torgs og þrýbúða. Þegar Pátt sá þá, gjörðan Guði þakkir og restist í huga. Er við vorum komnir til Rómar, var Páli leift að búa úta fyrir sig með hermanni þeim sem gætti hans. Eftir þrjá daga stemd saman helstu mönnum gýðinga. Þegar þeir voru samankomni sagðan við á Bræður Ekkert hef ég brotið gegn líðnum eða síðum feðrana en samt er ég fangi framseldur rómverjum í Jerusalem Þeir yfirherðu mig og vildu láta mig lausan að því á mér hvíldi engin döðasökk. En gýðingar mæltu á móti og neittist ég til að skjóta máli mínu til keisarans, þó eigi svo að skilja að ég sé að kæra þjóð mína. Sakir þessa hef ég kallað yður hingað að ég mætti sjá yður og tala við yður. Því vegna vonar Ísraels ber ég þessa hlekki. Þeir svöruðu. Við höfum ekki fengið brefum þig frá Júteu og eigi hefur heldur neitt bræðranna komið hingað og byrt eða tala nokkuð illt um þig. Rétt þykir oss að heyra hjá þér hvað þér býr í huga en það er oss kunnugt um flokk þennan að honum er allstaðar mótmælt. Þeir tóku til dag við hann og komu þá mjög margir til hans í herbeki hans. Frá morgni til kvölds skýrðan og vitnaði fyrir þeim um Guðs og reyndi að samfærað þá um Jésu bæði eftir lögmáli Mósi og spámönnunum. Sumir letur samfærast af orðum hans en aðrir trúðu ekki. Fóru þeir burt ósamþykir sín í milli En Páll sagði þetta eitt. Rétt er það sem heilagur andi mælti við feður fyrir munn ég sæja spámans. Far til líðs þessa og seg þú. Með eyrum munu þér heyra og allsegi skilja. Og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta lís þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo þið sjáu ekki með augunum nýja heyri með eyrunum og skinji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Nú skuluð þér vita að þetta hjálpræði guðs hefur verið sendt heiðingunum og þeir munur hlusta. Full tvö ár var pát þar í húsnæði sem hann hafði leikt sér og tók á móti öllum þeim sem komu til hans. Hann bóðaði Guðs og frætti um drottinn Jésu Krist með allri djörfung, tálmunar löst.